Dobro večer. Pozdravljam mi na tokratnem eh, pogovarjanju o temat, o problemnih kapitalizma, o različnosti med deklariranimi načeli in prakso. Eno od teh razpoti eh, bo skušal odisati Jože Koz ki se tudi po klicu ukvarja z urbanizom in zovejanjem prostora. Zdaj, kot nam bo uspelo pač reči, da eno je to načela trajnostnega razvoja, ki jih tudi kapitalizm zagovarja, da so to eh, stvari, ki jih je treba urejati, smotrno in smiselno in uporabno, eh, da pa praksa v slučno zakonodajo eh, predvideva prostor predvsem kot nekaj na čemer se tudi takaj zasluži. In predvsem, trebimo nameniti. Izvori. Hvala. Hvala Branko za besedo in povabilo. Lepo zdrav vsem, ki ste prišli, vsem znancem. Tako bi povedal v začetku, da, da, da se res okvarjam že 26 let s tem prostorskem planiranjem, da bola manj, bi rekel, tehnično plat, tega posla zvežujem z družboslovno vse osebno, kar pač tudi malo poznam področje področju In iz tega križenja pogojno, tehnično in, in pa družboslovno pojmovanje teh zvodev sem tudi današnje predavanje, ki je seveda osredišeno, koli te bodine teme in predavanj. In bom poskušal pač za področje urejene prostora ali pa prostorske ki je del urejene prostora, povedati, kje so ti glavni razkoraki med deklariranim, zapisanim v obstoječim sistemov, torej slovenskim sistemom, ki je vdaj odraz mednarodnega, tudi na tem področju in prostora, in pa med tem, kar se dejansko v prostoru zgodim. Um, jaz bi za začetek povedal tudi tole, da je prostor, morda zadnje, če moram za povedal, da je vojaško-drucijski kompleks spregledan in vzvod ali pa zelo pomemben segment, pač sistema, v katerem zahodna civilizacija živi. Za prostor ne morem reči, da je spregleden, vendar se mi zdi, da je podcenjen. Vendar, je, vendar je velja, da je to, kar se odreja v prostoru, nič se namreč ne zgodi spontano, samo od sebe, vse je deločeno, pazljivo, da, da to odrejanje kje se bo kaj v prostoru odvijalo funkcijsko ali pa kar si če bra, form zgradilo, da vendar pomeni tudi razporejanje družbene moči. Družbene moči, dobrin, profita, denarnega, simbolnega, kakršnega koli. Simbolnega tako v pomenu statusa ljudi uporabnikov prostoru, kot tudi simbolnega pomena, kaj v prostor potem pomeni, navzvan, Um, večkrat se spomnim, sam pri sebi zveje s tem, torej tem, da je prostor vir moči in drug nemoči v različnih oblikah, dveh konkretnih primerov, ki to potrebujete. Namreč še konkretno gre za uh, uh, Arafata, uh, voditele pa bivšega in pa za Belskonja. Oba stovbogetela najprej z nepremičenjami in pa za transaksem iz To je bil začetek mnilnega spona premoženskega, kar povesti, da je očitno to polje, dobra priložnost, da hitro skočiš po svojem premoženju na zbor. Franco, samo da še naj to povem, morda še, zakaj sem izbral to fotografijo, rafinerije nafta, blizu volendavin na Pitešovskem polju. Namreč, ko se nekaj prostor zgodi, po volji, recimo oblastnikov se večkrat to pokaže, kot da bi pač Vesovska ladija ali pa Marsovci si prestali nekje. Ne? Skratka, kjer najdejo nek interes, se tudi zelo veliki oblike, glomazni zadeja pojave, če seveda služi interesom pač nekoga, ki je dovolj močen, blivim, da lahko prostor potem prilagodi svojemu interesu. In ta rafinerija. ki je pač nastala na tem naftnem polju, že v času kraljovini Jugoslavije pred drugo svetovno vojno, tu je bilo sto naftnih, tistih stolpov, zdaj mislim več ni, se pa nadajo skolična plina kaže, da je to dejansko, se je ena megastruktura spostila v to lokalno okolje, tu vasica, tu spreda, ki, ki jo lahko malo vidite, je dejansko minorna, gleda to na ta kolos, ki se je, bi rekel po principu, um, lahko rečemo po kapitičnem principu, pač um, vsedo v ta prostor. Bram pa prosim. Zdaj, ja sem ljubitelj, no, um, um, analize pojmo besed, tako da sem sveda začetek najprej se povbado s tem, kaj pomenijo te ključne besede, tega ciklusa predavanj, torej kapitalizem miti in, in mojem primeru, primeru tega predavanja še prostor in doljene prostora. Tule sem vam napisal, kaj pač piše v slovarjih, tako tem knjižnem uradnem, ki je piso standard za naše jednec komuniciranje komunicirane razumevene, kot tudi etimološkem. Skratka, pri, pri kapitalizmu gre za za nek družbeno ekonomski sistem, ki je določen z privatno lastnino, profesionalnih sredstev, določen z, tudi se veste, od, od new deal najmanj naprej, če že neprej, z intervencijo države, ki regulira to prvotno svobodno pobudo. Ta svobodna pobuda, veste, da je prinesla krize in pa velike lome. Če zdaj se to dogaja, v bistvu, In pa, so, in pa obeležen, da je ta sistem kapitalizem tudi z monopoli, eh, zakon koncentracije lastništva eh, izsajoč iz te tekme, v katerih želi vsak biti močnejši, pač nujno vodi ko temu otroževanju eh, na se zadnje v te multinacionalke in tudi zadnje, če je bilo rečeno, pa na več prodavanji, eh, da v bistvu večino eh, svetovne proizvodne in potrošnje že obvladuje ne vem koliko, par deset multinacionalek. Ne. In mi smo, tudi tem, ki lahko dodali še marsko endodolizem, in pa dobro pustimo to. Ostale stvari, kot je mit, mislim, da je zadeva tudi bolj manj nazorna, da gre za neka sporočila pripovedi, visto je, visto neke, neko nesnovno ne dedišnje, ki se skozi generacije prenaša na naslednje generacije in se pojasnuje nekaj pretekla doganja ali pa nekaj neznane zadeve. Prostor ni samo del zemeljske površine, ampak je to tisto, kar sem prej povedal, da je to vzvod družbene moči. Poglejte, v srednjem veku in prej, kdo je odločil tem, kje se bo kaj Zemljiški gospod, ne? Plemeč je povedal, ali se bo kmetla, kaj je tam novega ali ne? Danes, da imamo druge centre moči. Urejanje prostora nujno implicira to željo po redu. Po, po, in, po nekem redu, sveda, to ni neutralna red, ampak je red, bi rekel, predvsem v interesu nekoga. In pa planiranje, oziroma načrtovanje, osnovanje tega, kako naj družba ali pa v našem primeru vzgleda v prihodnje. No, še bolj zanime pa so etimološke razlage. Poglejte, mene je to, da je kapital, v bistvu, bi verjetno prvotno pomenil število glav, ki jih ima, pač nekdo v hlebu, ne, torej odraslo, odraslo govedo. Zakaj je to bilo pomembno? Nekoč, veste, to je isto, kot da bi imel nekoč traktor, ne? glava, za uvedem, se lahko oral. To ti je omogočilo nove posevke, nov predelek, prirast, ne samo prihlanske valnosti, ampak tudi tega blaga za menjavo, za druge proizvode. Če si imel krave, si seveda imel tudi mlekarno, skratka si mleko lahko in tako naprej, tako da dejansko je to bilo mišljeno kot proizvodno sredstvo, sredstvo in tudi seveda sredstvo za razplot, za novih novega goveda, novih živali, drobnice, če se vkoli žene. Tako da, mi zdi da je kar dobro se izvedeti tega, od Miloškega pomena, besedi kapitale, skratka, da gre za Tudi sama latinska beseda eh, kaput, glava, eh, kapitali, spomeni pač nekaj, kar je eh, zadeva glavo, oziroma je prva glavna stvar, recimo. Za mi sem že povedal. No in eh, sem pa jaz iz tega dvojega zvornjega eh, nekaj vse za današnjo rabo, če dodatno interpretacijo teh pojmov, eh, Priljav, eh, na kapitalizem se je oče iz teh, teh pomenov, ne morem gledati samo eh, vidika privatne lastnine eh, proizvalne sredstva, vendarle mislim, da je bolj pomembno, da gre za težno kopičenja eh, nekih dobrin eh, in sicer za potrebe pač nekaj ožjega kroga eh, ljudi, eh, tistih, ki lastninsko razpolagajo z eh, tistimi dobrinami, ki lahko generirajo novo dobrino ali pa profit, recimo. Ne? In Tu se tudi lahko znajde tako je, tudi državni socializem, recimo. Tudi se lahko najdejo razno razne druge oblike, ki mora niso tipične kapitalične. Sami vemo, da sam kapitalizem ima vrsto variacij od tega skandinavsko, social, socialno-demokratskega ali pa, bi rekel, v smislu te države blaginje do tistega bolj ostrega v kakšnih švidc fabrikah v Aziji ali pa v ZDA, kje je tudi malo bolj ostro. In miti so v tej luči lahko tudi, v bistvu, Nek, nek mišljenski beton ali pa e, cement ali pa pomogalo, ki, e, ki se predvsem v interesu teh glavarjev, lastnikov, tisti, ki imajo družbeno moč, e, e, obstajajo ali pa prenašajo na novo generacije, da s tem e, pomagajo formirati tak družbeni red, ki seveda omogoča e, lastnikom goveda v hlevo, da bo to govedo varno v njihovih rokah še naprej. Ehm. In te zgodbe, ti miti so seveda v današnjem času, ko boste kasneje v citatih teh pravnih aktov videli dejansko ne, ne, neke, neke zrotitve ali pa neka hotenja v papir v zakonju, ostave, deklaracije, resolucije, ki narekuje na to, kako bi pač naj, ne samo družba v našem pomeru pa še posebej tudi urejene prostora v naj zgledalo, da bi pač neki interesi, ali pa interes eh, možnosti kupičenja novega bogatstva na kapitolični način, da bi to ostalo še naprej varno eh, na svoj poti skratka neogroženo, da se ta princip ne, ne bi pač prekinil. Eh, naprej prosim. Ne, in, in, in če zdaj nakratko napovem to, kar bom zdaj na več konkretnih primerih ilustriral, da obstaja razlika med tem, takšne mite zgodbe, resnice laži, govorijo o prostoru in o tem, kako bi najprostor bil urejen tisti, ki imajo oblast družbi, torej glavari so lahko tudi uh, uh, uh, kapitalisti ali pa lastniki kapitala in pa glavarizem sami, to smo mi tudi del te zgodbe, mi sami ga tudi poganjamo, če, če to hočemo ali pa ne, če se tega ali pa ne. In pa kaj se potem dejansko prostor zgodi, ker to so dve različni stvari, včasih, včasih pa tudi ne, bomo videli, da gre za khaledoskop različnih, različnih primerov, zadeve ne moramo en značno sojiti, da je črna, bila, da je slaba, dobra, ampak imamo pač neko mnoštvo različnih pojavov v prostoru. Prosim. Zdaj, še to, še to bi še nasploh še rekel pred, ne res na te konkretne primere. Vprašati se tega namreč o tem planiranju, posebej v odnosu do kapitalizma, pomevanega pač v smislu kopičenja novih dobrin v korist ožjih krogov ljudi. Planiranje je sve zelo stara zadeva, se vezi, tudi na brodče urejene prostora, te partij od stara mesta v Aziji, ki so jih našli, to je bilo segotovo plansko narejeno. To ni, ni, ni, ni, bolo, ni nastalo na podlagi tako, pomevanega raščenega urbanizma, ampak se je nekdo to prej zasnoval. da ne govorimo o grških pa rimskih primerjih, kar do de v rimskih mestih, Kastrum, pa Agore, Grške, pa vsi ti njihovi partenovne in podobno. Zdaj, gotovo je to nastalo v precejšnji meri plansko. Ampak bi rekel, za sam kapitalizem bi rekel, da je planiranje sve tudi prisotno, pa bi rekel, da v drugašnjem smislu, kot ga danes pomujemo, namreč planiranje v tem celostnem, integralnem smislu, vse obsebujoči, angliški, angliški reče comprehensive, Kako vse vidike planiranja zajamejo socijalno, družbeno, ekonomsko, okoljsko, gospodarsko itd. Mislim, da pri kapitalizmu, zagotovo tudi zgodnega kapitalizmu v času industrijske revolucije, je vsak kapitalist sam zase planiral, ampak zase, ne, je imel svoj plan ne? In, in ni vedel, kakšen plan imajo drugi, če je imel nekdo podoben plan, sta se srečila kot konkurenčna teknica, recimo, ne. In mislim, da je še danes, bi rekel, kapitalizem, da je bolj značivno neko nelagodje v odnosu do planiranja, načetrovanja, vse, če ga razumemo v tem celosnem smislu. Ker vendarle ti ki, ti lastniki kapitala družbene moči imajo nek svoj plan, ki ga hočejo realizirati, ne glede na plane drugih subjektov objektov družbe. Mislim, oni želijo predvsem svoje uresničiti. Recimo, če si kaj zvem, kakšen mogotec želi zgraditi eno veliko poslovno hišo na botičnik v sredi Londona, Pač bo to hotel narediti ne glede na ostalo okolišnje, ne glede na ene sosedo ali po ki je tam morda in podobno. Tako da mislim, da večkrat gre za neko nelagodje v razmerju med tem celostni planiranim kapitalizmom, vse v smičnu kapitalizma posamznih po subjektov. Včasih pa je tudi lahko to dream team ali pa sanjski par, recimo, ne, Treba je priznati, da razvoj, teorije, planiranja, načrtovanja urbanizma je v zahodnem svetu vendar le preneso pomembne dosežke, da so očitno te družbe dale temu povdarek in še se gre soditi, da so se zavedali tudi vse na nivo državne oblasti, čeprav je bila sve dominantno prive na strani razveda kapitalistov, recimo v 19. stoletju da je to potrebno ampak verjetno tudi zaradi dujih razlogov, kazujem, zaradi obrambe, zaradi varnosti prehranske, zaradi kazujem, varnosti pred toplavami in podobno. Razlogi so, so, so raznoliki. Bi pa rekel še to, da je sam socializem, recimo, ne, znano je, da je po oktoberskoj evoluciji eh, teorija urbanizma naredila korak naprej ravno v sovjetski zvezi, ker so to pač s tistimi pet letkami pospeševali, krepili, dostali nastali in spet malo to vr Tako da socializem v smislu težne po nekem celostnem upravljanju razvoja družbe je, je, je videl, da je pač to za družben razvoj, kako so se ga vodje, komunisti predvsem seveda zamišljali pomemben zvod. In ni čudno da smo imeli pet let, ki se spomnite, še v Z SRS smo imeli potem dolgoročne plane, srednjoročne plane, ki so imeli nekaj petletni takt, pa se je kasneje to razvodenelo so kar trali več kot petlet, ker dinamika družnega razvoja ni tako hitro tekla. Ampak te, recimo Evropska unija ima zdaj sedemletne tele neke, um, cikluse, ne, um, planiranja. Ampak bi rekel, da so tu pomembne osobinske razlike tudi. Nekatere države imajo več tako vanjega programskega ali pa indikativnega planiranja, ki je manj prostorsko determinirano. Recimo, oni reče, bomo pač v regiji imeli, kaj znam, tok, pa toliko recimo, rudniškega izkorišenja ali pa, tok pa toliko pa nekih kapacitet proizvodnje nečesa, če se specializira recimo, v Holandce, na tulipane, pa pamet govorim, Vendar ne bodo rekli, kje, kje konkretno. Meni bodo odrekli neki plan in se potem, glede na težnje investitorjev, pripravljenost lokalne skupnosti, nekaj neki neki neki neki pa neki neki neki nas pa drugače, neki nas neki neki neki neki že neki neki bi hoteli neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki se neki neki neki neki neki neki neki neki so neki uh, uh, neki malo bolj neki ali pa neki neki togih, planskih zastavitev, ali pa malo bolj fleksibilnih, fleksibilnih zgodov, programskih. In, in jaz mislim, da se kapitalizem uh, uh, bolj vidi v tem drugem, seveda. Ne? Uh, to smo imali v tem uh, tudi prostorsko determinističnem smislu. Uh, tega mislim, da na Zahodu ni toliko. Po nas pa smo štiri, da povem zdaj, uh, se za to vesništvo neprečnin, sploh v absolutno ko ko do milimetr točno pač določimo, kje meja nekega zemljišča, nasestobnega vizavi k in podobno, kar je tudi ne smisel več na preprosto. Um, prva konkretna zadeva, o kateri bom govoril z Vidika nasprotja med deklariran in pa med praktičnim je vloga občine v urjenem prostoru. Um, Poglejte tudi, da sem eh, nanizal različne eh, subjekte eh, schematično, eh, ki so eh, nekaj vrste delež, deležniki v vrednjih prostora. Eh, veliko skrok po moji oceni, eh, prikazuje jakost družbenih subjektov danes v Sloveniji in vidite, da se najmoč ne pač te investitorji oziroma eh, lastnike eh, proizvalnih sredstev, tovarnarja, bančnike in podobne. Ki največ največji vpliv na zdaj urejene prostore. Javna uprava, pa tudi, ampak ta javna uprava za obsega ne samo občina, pa tudi predvsem državno uprava. In državna uprava je tudi dojstno močnejši, kot občine. Občine, vendar imajo po naših predpisih, pa ne samo po naših, tudi v Evropski listini, lokalne samouprave, ki je ima že kar bradom, kar velike predstavlja na tem področju. In tudi ustavno sodišče Slovenije je reklo, da je. V bistvu je izvorna prestojnost, v redenem na strani občine, ne pa države. Um, ampak praksa je pa drugačna. Ne? To je pač deklarirano, dogaja se pa nek državni intervencionizem in pa v tej hierarhiji, um, hierarhiji teh igralcev, ki so na desni schemi prikazani, v bistvu igramo čig, kdo je močnejši. Ne? In bi rekel, da je tu tudi občina dost, šip, dost neprimerno šepkejša kakšnih investitorjev, recimo v imenal dobrobitje nekega razvoja svojih občina, večkrat popustijo željami investitorjev konkretno. In eh, lahko samo gotovim, da eh, tudi zaradi drugih razlogov, recimo kadrovskor pa strokovne podhranjivosti, nekaterih manjšina manj, manj, manj, občina, občina nekako ne more odigrati te vloge, ki je po predpisih dana, in eh, večkrat gra zgolj formalno vlogo, tudi vis-a enako -vis, nas, Nekaj eh, pripravljamo za njih dokumente, lahko rečem, da ključne zadeve na podlagi predpisov pa po strakovnih sodišč mi, recimo, določimo kot prostorski planeri. Eh, Vsakaj zdiče prostorski plan občin, eh, občina, pa jih samo pač mogoče malo pogleda, ali pa kaj odčteje, kaj ta ampak ne bistvene mere. Jaz bi rekel, da, ko se zgodi en prostorski plan, da 80% ga določijo strakovnjake povsebine če imajo proste roke, oziroma če ni zelo močnega inputa strani ali investitorijo ali pa občine. Um, posebej šibka vloga uh, občine se pokaže, da uh, sem tu napisal, pogledajte zgore, da ob, piše v zakonu, da občina ZPN načrti zakon o prostorskem načrpevanju, ki je Dan zbeljan, piše, da občina določe na mestu prostora. Ampak to ni nikaj ni dosti res, namreč uh, Če se občina recimo odloči da bila nekaj neka gradila tudi za svoj objekt, recimo, ne? recimo za nek objekt javne, javne infrastrukture, družbene, kaj, recimo domopokojncev ali pa ambulanto ali pa šolo, to ne bo šlo, če se ne uskladi z ministerstvim. Predvsem, če posega na komitijsko zamišljenje z komitijskim ministerstvom in tu je njena vloga podrejena. In samo ministerstvo ima napravlagi predpiso močnejšo vlogo, lahko reče ne, pa tudi če se občina na glavo postavi. Tako da tisto, kar zgoraj piše, ni naj bilo res. Ne. Res, da občina določi predlog, kaj bi rada želela, ampak tisto, kaj bilo na koncu kot sprejete je lahko precej drugačno od iz vodišnjega predloga. Uh, občina pa medleli je uh, nek faktor vizavi, uh, jaz mislim, da gre za neko hirarhijo, Saj, iz velikosti teh krogcev si lahko misli, da gre za hirarhiv močin, je pa občinska uprava. In pa ne, ne posebno noto predvsem, mislim, na župana, vendar je dost še posameznika, recimo od krajana, občine, ki želi graditi hišo na svoje zemlje, ki ni stavljeno z vnišče, kar tem malo več, eh, ampak občina bi bistvu odloča o tem. Ne? Včasih se dogaja, v praksi poznamo, da eh, občina pri tem ne vodijo v samo strokovni interesi. Včasih je tukaj kakšna zemera, da župana tak, ki resimo nekaj prepreče. Poznamo pač te, te zgodbe. Ne? Naprej, prosim, Ja, v naši ostavi piše, pa tudi uh, uh, ki drugje, da ima oblast uh, pri nas ljudstvo, ne, da je uh, Slovenija demokratična republika, še dodatno piše v ustavi. Uh, in da je to priznano, tudi recimo, kar se udeležbe ljudi pri sodelovanju pri upravljanju javnosti, tudi, recimo priprej, že prej eh, citirani Evropski listni lokalni son, pa še, da ne gudim v kakšnih drugih dokumentih, v kakšnih o človekovih pravicah, e, in to se potem sveda odrazi tudi v Zakon o prosovskom žratovanju, vzrejte, ki da zvelja, kratica ZP načrt pomeni Zakon o prosovskom žratovanju, kjer piše, da je, je potrebno omogočiti ljudem eh, sodelovanje in pa udeležbo pri vseh teh postopkih, ki se tiče v prostora in prostorskih aktov, torej prosovskih planov, postare za zdalje in in podobno. Opozarjam, no, pa še na koncu uh, uh, piše, da po tem zakonu, kdo so v prostora, ministerstva, občine, tak naprej, ampak ljudstvo pa tudi ni omenjeno. tako se vidi, da v bistvu, <laughs> imamo deklarativno, a sicer rečeno, da je oblast da strani ljudstva, ampak ko pa gre bolj podrobnosti, pa nekako to ljudstvo začne izginjati. Ne? Je, v bistvu je naredno tako v smislu posredne demokracije ali pa predstavnoške demokracije, da Bino odloča nekdo v imenu ljudstva ali pa v imenu, recimo, prevavcev neke občine. Skratka, te neposredna demokracije, čeprav je v zapisana v na Slovensku, nekjer ni kaj dosti, ne? In to je ta problem, ker se na teh posredovanjih, skratka, na, na, na teh nivojih, ko se nekaj predstavnišče oblikujejo, se namrej, da se zgodi igra interesov eh, in preoblikovanjem nekih in, interesov širših, recimo, ljudskih množic, Glede na interese ožjih krogov. To, to je ta siva cona, so odločena v parlamentarnih demokracijah, to, kar se je dogajalo v zadnjem poredu. je točno to, ne, ta problem, da nek, nek ne, interes širše ni ustrezno reprezentiran v ožjih oblastnih organih. In to velja tudi za urejene prostore. Zagotovam, tu imamo velik, velik razkorak med, med tem deklariranjem. Ki se tiče neke demokracije, pa vlasti ljudstva in tega, kar se dejansko potem skozi odločitve v prostorskih planih in potem skozi samo gradnjo v prostoru zgodi. Ravno, kar, kar malo ilustriral, je ta udeležba ljudi v postopkih, priprave procesov, aktivitete. Moram reči, da je več kot samo formalizem. V bistvu sta, z vedika ko samo dva momenta, kjer on lahko sodeluje pri pripravi enega prstopskega plana in prvič, da sam neko pobudo, če želi, resimo, da pač reče, želim, da, kaj, znam, da tam zgritev vrtec ali pa želim, da na svoji parceli zgradim to pa to, To je prvič, torej začetku postopka priprave akta lahko seduje na tak način kot pobudnik in drugič, ko je uh, nek uh, predlog akta dam v javno zganitev, vse lahko uglasi s pri Ampak te pripombe, o njih odloča Župan po naših predpisih, niti ne občinski svet. Zadeva je tako v bistvu, elitizirano, nastavljena, da spomenu, smo imeli v Mariboru križbanje odločil o naših nekaj pripomba, ko smo kot druško ljubo recimo dali pripombe na uritvenočer za ljudski vrt recimo. Mislim, pre, še pred leta je bila malo drugašen vreditev, da je občinski svet o tem odločil na omestni svet, primeru, ampak zadeva je šla v to veliko šerifizacijo ne, tega sistema odločena pri nas, kot sami ve dobro vesiti na drugi področjih je v bistvu enako. In tudi, pri samih javnih zgenitvah so, po, so poskusili, da nekatere občine, če kakšno bolj obšutljivo zadeva, to javno zgenitevno divo tako bolj čim bolj skrito, vzima, da se to ne razbobna v medijih, da se samo v tistih dveh medih, nujnih, ko ti zakon pripisuje objave, Tu so včasih celo upravični strahovi, ker ponekod ima, recimo, izkušnje z nagajivci. Eni ljudje so pač delansko žele in, in, in nagaje. Mislim, bi rekel, čist zratmo da neki zamer. To, to se dogaja. Teda, tu, tu ne gre za sanski par občina krajan, žal ne, pri teh zadevah. Ne. Je pa škoda to, da, ne, da skozi te postopke pa potem vane ne pridejo tisti, ki bi pa lahko nekaj posebinski doprinesli. Ne recimo nekaj poskusil, da bi pri kreaciji začetnih faz prostorskih uh, aktov sodelovala, recimo, kakaj strokovna društva. Recimo to je že zablokirano skozi sistem naročenja, javnega naročenja dokumentov. Recimo, če občina pa ministrstvo uh, uh, kot plačnik nekaj dokumenta pove, da ga bo dala samo enemu izvajalcu, s tem onemogoči, da bi to bilo recimo šopek izvajalcev. V tem šopku bi lahko bila tudi kakšna, kakšna društva, ki se ukvarja za varstvo narave. Če gre za tak dokument, ki se natiče, recimo, okazujem napaljati rečeno recimo, starec drugi drave, recimo. Ne? In, in tu ni zelenega naročenja, kot če poznate ta pojem. Zastavno ni take prakse, da bi sam, recimo, samo ministrstvo za okolje in prosto, smo prej rekli, da bi smo odlačni da bi rekli. Kako se bo nek dokument za narovarstveno območje delal, želimo, da se vsaj tri lokalna društva tudi zravn že pri kreaciji akta, ne, ne pa šelej v javni življenitvi. Tega jaz skoraj ne poznam v na naši praksi, če jaz samo izjeme ne. Uh, tu bi še par primerov povedal, kako dejansko je praksa drugačna, kot so deklarirane ideje. Zadnji najbolj svejši primer je bila, je bila sprememba uredbe o potalnici za tudi vmočje Marboljskega otoka. Povem, mi smo zveli za zadevo kot eno društvo, v ne delujem, da je to samo na spetem strani objavljeno, pa sploh ni bilo na tiste strani, kjer je bilo najavljeno. In ko smo odprli dokument, kjer bi najbolj to javno zgodnice bilo, sploh ni bilo to pravo gradivo gor. Skratka, bilo je zakrito totalno, da smo sploh prišli do tistega iz tega dokumenta. Skratka, obstaja 101 način, kako ti lahko odrežiš nekomu, da, da pride do informacije, da, da je potem udeležnec pri nekih zadeve. Ne. In rezultat je, da o zadevah vedo samo posvečenci, samo zvišenci, ne. samo tisti, ki, ki so res močno interesirani, ki, ponovaj so tudi predlagatelji, ne. ki imajo nek, nek, nek močen interes. Tu bi še povedal, Še en primer, Vetvinjski dvorec v Mariboru, vse tale, kjer bil sedeč EPK zavoda, če se motim, ne. ta je bil obzorno obnovljen kot primer kulturne in partiturne tediščine, kot, kot spomnik za, za vrvan lokacijo prvega Mariborskega teatra, če se namotim v plan katerem stoletjem. za razliko od nekdanih principov v srednje veko so ljudje lahko dograjevali ulico, recimo, ne, Verjetno niso spraševali, ali so, so morali kakšni izvest narediti, ali so, ali so okna malo uh, drugašče naredili, ampak vse nekako je bilo v duhu, ker so pač mojstri bili eni in isti in so verili na enak ličin delati. Pak, če bi danes en občan Maribor rekel, jaz bom pa recimo, na dvorično Vetenska dvorca pa tam nekaj malega naredil, recimo v duhu, v duhu te dedešnje, se tega ne sme. Zadeva je postavljena dokončno kot škatljica, ki je samo še za občadovanje. Skratka, to, da bi participiral v neki grajeni formi občan morda, morda z malim prispevkom je je pravno nemogočno v bistvu, ne, ker to je, bi bilo to je sankcionirano v bistvu, Jaz ne. sem videl v okviru tega EPK-ja sem videl, če ste opazili morda v tej Dedinske ulici so ali pa tudi druge, so dele asfaltiranih površin so ostali mozaike, ljudien odbarlene, to je poskus take intervencije, ne. Pa to je nedožna zadeva, ne, to to se to še, nacima, v oblasti zdovrjene prostoja požrejo, kar njim oteče, ampak če bi pa človek htjel kaj več narediti, znamo da bi nekdo ne rekel, bom predhišal na veterinske naredi, kam nito klop recimo, ne, za obiskovalce, ali pa da nekdo posedi, recimo drujen starec. Te ne moreš narediti kar tako. Najmanj priglasitev ali pa še kaj več je potrebno. Tu je pa sploh velja v reditvi staro staromestno jezro, in to je bolj napisano naprej. Ne? Teda, um, ne samo blaz, preko participacija ljudi, preko dogrejevanju prostora, je v bistvu vseeno močo nekih, ga prečeno fix und fertig, <laughs> dokumentov prostor, ki je v bistvu onemogočena, če ni sveda v duhu tega, kar je v teh dokumentih napisano. Naprej, zdaj pa gremo na temo svobode. posameznika, samveznika, vemo, vsi, vsi mediji vsa, vse stale... Zahodni svet je poln besede svoboda, ki ni reflektirana, ki ni detaljirana, se uporablja podobno kot demokracija v samo nekem občem pojem, več imamo tu ni svobod. In seveda, v tem strategiji v razvoja Slovenije pred 9. meti sprejeta tudi piše, ne, da je treba pri uh, usmerju prosporske razvoja težiti k temu, da bo svoboda posameznika ne, nekako dosežena, realizirana, mogočena. Uh, ampak, pogledajte, ta svoboda je tudi regulirana predvsem eh uh, beg kučasi tudi na srečo. Tu imam na tej karti prikazano za črno barvo območja, ki jih želijo redes politi v stavbno zemljišče, kjer bi radi ali gradili sami ali pa to prodali drugim, da je pač zaslužili, ker te recimo uh, politsko zemljišče je uh, vredno 3 do, do 3-4 evra na kvadratni meter, stavbno zemljišče pa nima desetkot več. In tizi uh, brez finančnega vložka, s tem, da zgolj predlagaš s premembo svoje parcele izkmetijske vstavbe, lahko zaslužiš, če se zadeva na koncu tebi v priti steče zaslužiš preko noči bom rekel, milijone. Ne? In to, to, to je postal nacionalni šport slovencov v zadnjih desetih letih. Socializmov smo imeli, recimo, ko smo zeli v Prostovski plan za eno občino, ki je trikrat večja od do današnje doprečne, smo imeli po 20 prilogov za to, Zdaj imamo v eni mali po 600 do 1000. ker ljudje ne vejo, kaj bi skmetilo zemljo. 600 do 1000 predlogov. Je. V eni občini smo imeli toliko predlavenih izstavni zmišč, koliko je nastalo izstavni zmišč, kot je so zgodovino. Ista količina novo predlavenih izstavni zmišč, kot je bilo pozivno v, v letih do, do danes. Ne? Ljudje ne vejo, kaj bi, kaj bi delali izkmetilo zemljo, kot se kmetovajanje splača. Tudi so še drugi razlogi, da je parcelacija lastništva izredno razparcelirana, pred nas ozima fragmentirana. E, ampak tudi predvsem to, da v bistvu bi radi zaslužili ne? E, ali pa tudi gradilite svoje zeme in pogledajte, če, če imaš neko zemljo, pa tam gradiš, pa ni, ti ni treba kupiti gradine parcele, je to tako je 30, 40 ali pa več 1000 evrov pribitka, s tem toliko v bistvu prihraniš. Ne? Sveda to pa imeli totalno udar naprosto. Če zdaj govorimo o svobodi poslanilnika, vsak je sveda svobodn, da to predlagam, ampak, ampak ta, svoboda, ta svoboda se ne izteče, ker če bi to svobodo realizirali, bi skozi par prstovskih, etap prostorskih planov Slovenija ostala brez smetijske zemlje, dransko vse, vse ne bi bilo možno zazidati, ker so to pogotne oči ni ni niti uh, možnosti, ni, ni potencijala, ni interese, da bi se sploh to vse zazidelo. To je iluzija sveda, ne. Uh, ampak posamezniki, ki so svobodno nekaj predlagajo, vse tika ne vejo. Oni se najdejo v planu, da pa vidijo, kaj so se predlagajo, ko niti sami ne vejo, kaj vsi skupaj prilagajajo. Ampak zadeva se svega kasneje močno zreducija, kot že rečeno, ne samo občina, župan, občinski svet, še bolj nosilce v rejene prostore, mnistlja, to sveda drastično zreducirajo. Ampak, če tega ne bi nadi da pogleda, pa, če bi pa če bi se to pa če bi se gradne v prostoru realizirali, to bi t pomenilo tudi omejevanje svobode teh ljudi samih, ki so v imenu svobode to predagali. Kaj, kaj bi se sploh premikal skozi ta prostor, recimo kot izletnik? To je bilo se polno ograj. Uh, pesaž je bi bil razvrednoten, uh, mislim, uh, ne vem, uh, bila bi omogočena bo svoboda posameznika znotraj ograjce, uh, na njegovi parcegli, ampak še pa ven pa je bila nesvoboda, ki bi bil to problem komunalne opreme, visoke stroško recimo, ki je bilo potrebno zelo razvejena komunalna oprema, plužne snegavo v zimi, stroške visoke recimo, ne, ki bi morali vse, vseh teh, ne vem, milijon poti bi morali nekdo plužiti, ko se zdaj dogaja, kar ima kmetje čest recimo. Zagradka, zadeve so na nek način kontradiktorne, vzima prije do absurdov dejansko. Ne. Ta svoboda, če bi jo ena na ena pomovali v prostoru, pripelje do absurdnih situacij Vse je realizirala. naslednja no, na tema je pa eh, racionalnost, gospodarnost, trabe, prostora, zemljišč stavb. To zgrado verjetno poznate, tam pri Betnavi so zdaj 30 stopnice. Ena še mislim, da je v gradni, ena je že, že dokončana, ena pa je nekako napoljo dokončujo. Seveda, ni, ni to edini primer, ko, ko so te nove stavbe polprazne. Po Mariboru imate predvsem novi stavb, Uh, tudi nesem v Stavlanske note, tudi v vsem poslovni prostori, bi so prazni, tu na kroških cestih na koncu. Uh, uh, jaz gledam tiste prazne lokale v že ne vem, ali je to že 8 let, koliko pa noben se nočil silik, noben, noben SP ali pa podjetnik. Recimo, ne. To, to se je vse prazno in dokaj ne bo, davka na ne premičine je bodo lastniki še to lahko imeli, potem pa bodo začeli javkati. Ne. Um, So, pa, je, je pa tu zadej cela kopica uh, zgod, ker vendele gre za neko alokacijo kapitala, večkrat tudi bančnega, krediti. Večkrat niso niti grabince sve lasniki tega, ampak so to zgredili krediti krediti in so se potem hipotekarno banke vsedli na to kot lastnice ampak še zmeraj so zadeve prazne in banka to, banke zve vodijo to kot nekem svoje bilanca, kot neko vrednost, ampak ta, ta, ta vrednost nosi samo zgubo, z tega nima napenih, napenih ne ni nič. Ne? To lažno v bistvu, prikazuje vrednost v bilančnih sodah, ne? In v bistvu je pa to mrtv kapital, ne? In v bistvu je to nepremičinski balon na nek način. Ne? Poglejte nekoč, v bistvu za hiperprodukcijo, ne. hiperprodukcijo, ki je posledica tega, ker se ti investitorji niso med seboj dogovarjali, ker so bili drugdrujemu konkurenti, ker so hoteli drugdruja povoziti za svojo ponudbo, ne. ampak trg tega več ne požre, ni več poprašovanja in zdaj so pač mnogi v težavah, saj pa lahko ugotovimo, ugotovimo veliko negospodarnost pri, ne samo pri porabi prostora, tudi pri porabi kapitala, investicije, to bi te investicije bila poštelja druge, bolj koriste namene, predvodne, recimo ne, ali pa socialne. Tu gre za porabo časa dela ljudi, ki so, ki so se s tem ukvarjali. In to to delajo na nekaj način vrženo v, v, v nič, da ne govorimo o tistih podizvalci, ki plača, ne, so spoliko plača. Se vemo, da so samo mori sledili v časih, to dejansko je zguba, dejansko slaba alokacija družbene energije, bom rekel. Ne. Uh, Kljub temu, da pač imamo pa predpisi drugače napisano, ne, uh, zakon o proceskem četelovanju govori posetno, da, more, da, da moramo se imeti, kako gospodarni rabi za miš, da ima prenova v uh, starih objektov prenos pred zgradnjo novih, ne, pa, do to, do to pošteva, ne, mislim, tole, ne, ne? Uh, poglejte nekoč, spomljate prizoro iz uh, gospodarske krize, ko so viške kave raje pometale more, kot da bi dali zaninsko ceno na trg, ne, Stanovan ne more vreči morje, ker tu so, tu prostore bodo obstale in uh, življenjska doba objekta je 100 let. In to pač pa še 100 let stalo, ne, pravzno lepo, ne kakorkoli pa že. Uh, in tu je res en absurd razkoraka uh, med, med tem, kar vam zapisano. Pa ni to iz leta 2007, že prej zgotovo so bile podobne, uh, podobne zahteve uh, napisane, pa tem, kar se dejansko po tem prostoru dogaja. Vam povem, da uh, Nekatere veljebregovnice so doživele enako, so že v Mariboru, ko so večje postale priprišle so stare, morali za zapreti brata. Najmanj za tri, jaz vemo, v Mariboru. Da, ampak, gledite, eh, zadeva se zgodila tudi zato, ker civilna družba, ali pa strokovni del javnosti, ali pa strokovni del civilne družbe, ni vpravo svoje naloge kot bi moral. Mene kolega Franci Pavelsen pred leti povedal, da ko je bil v sredi. Devestih, v 200ih e v Erlangenu v Nemčiji so imeli ostro debato investitor velebegonjice, javnost, občani, ali bo lahko velebegonjica nastala tikt na obrobju starega mestnega jedra ali ne. Ker so točno vedeli, kaj se bo zgodilo stare mestnega jedra in če bodo velebegonjice naredili tako blizu. Ne. To lahko vidimo zdaj v Slovenskih mesti, kaj se pri vidi, kako Maribor tak je tako primer. Recimo, ne. Ko, dejansko, če imaš ti omejeno korečino kupne moči in se ta nekam preseli, to pomeni izsesanje eh, tovrstnih programov, dejavnosti funkcij v tem primeru, v Starem mestnem jedru. Dejansko gre potem za to, da imamo še eh, te opuščene lokale, eh, v bistvu neracionalno ne izraben prosto na nek način. Ne. To je tako, da bi kmet zgradil eh, nov, nov hlev eh, starega praznika, ob uporabnega, pa maši naprej tam. Mislim, to je popolna zguba družbene energije, bi To se pač dogaja, v, v, zaradi tega, ker imamo pač principe, kakšne pač imamo, ne, te kapitalistične. Ali bi to nekako najbolj, najbolj mere, meritorni člen stoka, ne? Se ta bi potem mogla povedati, ali, ali lahko, ali, ali je v Se je, se je povedal, do, tega, do tega še pridem, do stroke še pridem, ja. Potem povedal na drugem semerov. Krivi tako močni? zagotovo Glede za hierarhijo moči. Poglejte zadeva, je spet negospodarna raba prostora, ampak tudi problem usklevanja, vz. neusklevanja interesov. Mi imamo v predpisih napisano, torej v zakonu, pa v eh, ta strategiji pravstavske razvoja Slovenije je isto kot državni pravstavski plan, imamo zapisano, da je, je treba usklejavati potrebe in interese. Medsebojno in predvsem z vidika javne koristi in predvsem z vidika varstva okolja in podobno. V skladu, integralno treba vse skupaj medsebojno usklejavati, da, da je rezultat čim boljši, da pride v čist, čim bolj neka zlata sredina, eh, ki, ki je najbolj optimalna in da je sveda prostor omejena dobrina, da jo moramo čuvati, ampak po leti, kaj se dogaja. Tu na te karti imate iz predlaganega prostorskega plana, oz. njegove spremembe, mestno občin Maribor, pred desetimi leti dve predlagani golfi, grišči na južni obrobi Maribora. Torej, na desni strani je okol Petnave, na levi strani pod Pohorjem, blizu spodnje postaje, postaje Pohorske gondole. V pobode se tako Mariborska in pa turistični sektor. Vsakel svoje golf iglišče. Jaz sem se za glavo prijemal, ampak mi smo dobili odredbo od pripravljanca plana občin. To je, to je pač občina Maribor, nepristojen ne, ne, za, ne, vrac, zavod, da je to treba dati not. Pripetna je malo botalnicov. <laughs> Vse veste, golf so zagrejena kako bi ljudje prihajali iz Nojevasi na pohod, recimo, vse verjetno bi neke poti bile izpeljane ampak to bi dobili dejansko neko, neko zeleno blokado, golf, golf blokado spodaj, eh, s tem, da sve gre za enovne eh, koričine hektarjev, sve za delanje koncu ni bila sprejeta, eh, odobren je bil samo en eh, golf, kjer je so, da kmetinstvo si zaprostavljal na tistem okol, eh, okol eh, Škofije, vzima Bednave čeprav je Škofija zelo eh, pač eh, lobirala za svoj predlog. Ampak mi kot stroka, kot se pravšal, mi vse smo te pomistike dali, ampak sem ne spos. A viste, no stroka je v tem primeru javna služba? Ne, ni javna, gospodarsko družba. Javna služba je občinski zavod, ki, ki se ukvara z, z vredne prostora po strokovni plati. Če stroka pove, da recimo nekaj ni primer na, recimo Šparov centrum... Kaj potem? Kaj potem, če pove? <laughs> ne vem, kakšne, kaj ja. si no. tu ja. vplivej, eh, naj bi stroka ne relevantno določila, kje bi naj kaj je bilo. Ja. Bom ti zdaj tako odgovoril, da je stroka v Sloveniji organizirana kot gospodarska dejavnost. Nekizmizira v stroko, a ja, pravi, da je v tem, da se z dejavnostjo, urejne prostore v javnem interesu, to piše v zakonu, ampak ta dejavnost se ukvara, kot, se, se pri nas izvaja kot sicer pooblašena, certificirana dejavnost, gospodarske značaja. DOO in se s tem ukvarjamo. Prejšnji sistem je bil drugačen. Prejšnji sistem je uprava imela strokovnjake in je bil tu en subjekt. Zdaj pa imamo to ločeno. Skratka, postopek vodi občinska stroka, občinski strokovni organ za prostor, ki ima pod sabo izvajalca iz gospodarstva, to je razloga DOO in podobne hiše. In Vse vesel, da če hoče, neka gospodarska deludba imeti posel na naslednje leto, logično, da se bo prilagodila želja investitorja, v tem primeru očenika, v tem primeru občne. To je, to je kaj, ne už ekonomska, sama mora, če, če se boš preostro postavil. Ti lahko se sicer rečeš vludno, da se stanki uspevali s temi. Vse ni primerno tako naprej, ampak to ne pomaga, če ima on še enši strice v zadej. ne. Um, ampak da vam tali, ta primer bil striran še, uh, malo bom, uh, tu bi prosil samo za kratke replike, ker daljše debate bodo kasneje, ko končala. Uh, zadeva je še bolj drastična, ker v istem času so prišli še tri golf igriša v igri, v, v Maribora, poleg obstoječega Ptujskega. Mi smo pet lokacij uh, v istem obdobju, uh, skratka obstoječe v Ptuju, ti dve mariboru ena v Skivnici, kjer je tudi bila potrjena. Uh, in pa še ideja je bila okoli perenškega jezera in pa občina Miklavž okoli razmišljala tudi o, o, to so bile ideje Skratka, jasno je bilo da je šlo za regionalno neustalno zdelo tudi temu da zakon govori o temu da se treba usplevati tudi prevedeva regionalne neke plane ampak svoja regionalna je pri nas ni ker ni, ni žele po usplevanju med občinami, tudi ministerstvo ni dovolj močno, da bi to dirigirala nazdolj, tu pa tam se do kakšnih e, projektnih regionalnih zadev, ampak e, to je očit, očitni primer je bil to, kako zadev, zadeva e, funkcionira tako, da se ne izraža vrednota, da je prosto in da se ne realizira zakonsko zapoved o tem, da je treba usklevat zadev. To je očitni očitn primer iz med e, medijanskim in e, pač e, bi bil zapisani. Prosim, kratka replika, ali kaj daljšega? Ozvalična. Ja, ne, glede stroke. Uh -huh. Tudi ni zakonsko pri projektih, tako se ne se znamen, na primer za avtocestni cek za Novogorico, teč, teče pod nanosom. In tam so geologi podali menje, da je bistvo plazovito, ker se nanost uh -huh. se bo počasi odlepel tisti kos in posledečno se bo tudi ta cesta je na plazovitem območju, je stroka podala zelo tehtno uh, študijo mislim, in se v bistvu plase je v nekem časovnem obdobju 150 let se je spremenila za 5 metrov, ne? In je, v bistvu je dala zelo, pa so bili v bistvu zavrženi in so bolj skradili za vsemi temi sidri in se pravi gradnja je bila dosti dražja kot boljžen robo, ne? Vpravi, stroka nima v zakonskih ali ima, na tako situacij? Ne, v zakonu stroka nima take moči, ker je organ, ki spreme nek akti občinski svet za lokalne zadele, za občinske plasovske plane, za državne pa to vlada. Stroka ni, zakonsko nima tako tega porožanja. Ministrstvo. Prosim, ministrstvo. Za avtocenstvo spreme uredbo ali pa državni plasovski po ponovem vlada. Seveda vlado pa zastopa v srednjo ki pa upošteva kup interesov pri tem, seveda bi morala tudi te zelo upoštevati, ampak očitno so prisotni tudi drugače. Kaj se se tu vzadu dogaja, pa ne vemo, ne? ker to je stvar dejansko te prostorske politike. No, pa gremo dalje. Jaz bom še par personic za njem predolk, zdaj govorim že v 50 minut bo malo poštevam. Torej, kar siče strokovnosti. Ravno smo govorili o teh zadevih. Poglejte, problem je v tem, ker pač predvsem se nekaj prostor zgodi, se zadej zgodi, igra interesov. In pa igra moči. In igra tudi, bi rekel, nasproti nasprot med posameznimi dolačili različnih predpisov. V ostavi piše to, kar sem tu napisal, gospodarsko pobuda je svoboda, nema, je napaka v ostavi, da sem misli reč svobodna. Ne? To je stavek. Ne? In kako ne ta svoboda gospodarstvenika pač se zdaj sooči z regulativami v prostoru, ali s temi geološkimi zadejami, ki jih je gospoditična um, omenila, paš in drugim kazem, povtalnicov, voljo ljudi uh, na terenu in podobno skupnostjo. Uh, tu je pač uh, prostor nekega usklevanja ali pa včasih seveda večkrat omeren na moči. In um, stroka tu, kot sem že rekel večkrat pač potegne kratko. Ne? Če so interese zadaj dovolj močni, vzima če ta e, centralni e, oblastni organ, to je občinski svet, s žepanom, e, in pa in vlada pa ministri e, na državni ravni presodijo drugače, kar seveda po zakonu lahko, ker imajo ima to pristojnost. In to konkretni primer, recimo, pogledajte v, e, še zdaj lahko v mesta Maribor, vidite, da na omočju tega Lidla, nas proti fontane, je zarisna zelena površina. To je takovani zeleni obroč mariborski, Ampak, ker je, je bilo dovolj interesov tukaj, na eni strani visitorja in na drugi strani, strani občinske politike, so tu postavili pač uh, parkevišča strgovina. Ne? To je na za strkovno predvitvijo uh, zelenega mestnega obročja, recimo. In to ni edini primer. Ne? Uh, to je ta, bi rekel, uh, fleksibilnost, uh, uh, dogajanje v prostoru, ki večkrat ne sledi, uh, zapisnemo, zarisenem v uh, prostorskih aktih, včasih upravičeno, včasih pa tudi ne. Mislim, lako je, da je pač neka stvar bila tudi da morda preveč napametno narejena, pa ne, ne, uh, Tudi morda ni bilo dovolj, recimo, uh, izhodiš po ne. Mi kot profesorski planere večkrat ne vemo, kdo nekaj hoče, pač neko zamiso nadimo, po par leti se pa nekaj če druga zgodi, pa tudi čas se gre skos, recimo, ne. časi pa seveda ne, stvar pre svoje. No, še en primer, eh, prej se namenja to stromlansko gradnjo. Recimo, stroka recimo, reče v enem kraju, manjšem, da tam ni primerno več kot 2-3 nastropni blok, ki se gradite ali pa hiše, ampak kaj? Če je dovolj močno citron, če pa pa posti, pa se zgradijo pač 5 nastropne bloki v malih nasedih. To se poslednji dogaja. Na kljub eh, s eh, tem eh, preprečevanjem in tudi na kljub predpisom, kar pa potrebi se prepis temu prilagodine enemu investicirju tudi to se dogaja. Ne, če tam, recimo, prostor, prostor, ak, dovoljuje gradnjo samo pretiče plus dve nastropi, pa da spremenijo, če pride investicir, ne, pa pač reče, dovoljeni so še eno, za dve nastropi z ravno. Ne, ne govorimo o posledica, da so tudi taki bloki potem časih praznje, ali pa pol praznje. Dalje, če zdaj gremo še na zadnja dva primera, tri, bolj na hitro, Predpis govorijo o tem, da je treba skrbeti za zdravo v življenjsko tudi s temi prostorskimi uh, graditvami, uh, za kako osnebnovalne razmere, da je treba skrbeti za zdravo in podobno, ampak uh, ni sveda zmeraj tako, ampak vendar se dogaja, da so v časih v prostoru dovoljene dejavnosti, ki dejansko pomeni kršitev onega zgoljnega, da se ne zagotavlja zdravje prevalcev. Na studencih Maribor imamo tak primer, uh, Razpadle te so zamišljali, da so nekim drugim uporabnikom, kot najemnikom, in ti pa črpajo dejavnosti, ki zelo motijo sosednje in to upravičeno. Ampak očitno se to leta, leta lahko že dogaja, pa so interesi dovolj močni, da se to dogaja. Drugi primer, vam povem, hrub v Mariboru, recimo ne? o prometnicah, imamo te velike stranske bloke, recimo, predvsem Nova vas. Uh, pa ob te uh, cezi proletarskih pa recimo tudi Ptuljska tak primer, ko so tukaj blizu in tu so prekoračne mene vrednosti hrupa. To dejansko, pa so ljudje uh, prekoračni za, za mir, tišino in to seveda dolgoročno skozi leta zagotovo zdrave načenja, da nekaj se da rešiti z nekimi ureditvami, grajuje pač nova okna in podobno, ampak pa tudi ne. tu se pač bolj favorizira promet, recimo Uh, kot pa, da bi se skrbilo za celo zdravo okolje. Ne? Čeprav se tudi primet lahko uh, umiri, pred leti je bil predlog v občini, da bi uh, tudi po teh padnicah bilo največ dovoljeno 50 km hitrostje vozili, ampak to so nekateri svet niki glasvali proti temu predlogu. Na svetu ne? Je, v bistvu, se dogaja ja. nekolj sens, da bi za take zodeve bila prava hitrost 30 km na voljo, se pravi jednogost. Ja. No, ampak tu so odči... ...enahodna prepomba, ne ko je imel, da v autokomnih iti, ta rost je malo bolj in je postavljal rade, da se bi odnes. <laughs> da, ampak v tem primeru konkretno bi šlo na to, da so nekateri mestni sveti, ki za to, da, da ne ostane 70 km v Ptuljskoj, pa, pa teh padnicah, čeprav smo mi, kot Marbruska revolucjalska mreža, takrat priletili, za te v LPS, recimo. Ne? Ampak, če bi, več, če bi imeli zelene stranke takrat, večino mestni svet, to bi s to verjetno zgodilo tak se pa počni, ne, ampak to je nasprotju z deklariranimi pač ostalnimi zakonskimi željami, je da, da se se najskrbijo za zdravje privozcev. No in tu smo pri meki mobilnosti enako bistvo izpet med prakso in pa med med Res je, zelo se o tem, da treba spodbujati javni promet, pa te meke uh, oblike prometne mobilnosti, kolesare, pešače in podobno. Uh, to je vse splošno že znano. dose se je tudi mareboru naredilo, v zadnjih letih pa ne samo marebor, tudi drugi v drugih krajih, Ljubljana in to vemo. Vendarle, bi da rekel, da se to bolj po kapljicah dogaja. Jaz bi rekel zato, ker uh, vendarle, motorizirani promet prinaša precej večje uh, dohodke države, tudi preko davkov, družin podobnega, prodaja bencina in tako preko, naprej recimo eno kolesarine. Ti pri kolesarjenju, kaj narediš prometa, samo ga kupiš kolo, kasneje pa je samo strošek javne, javne uprave. Zato morajo skrbeti za uh, kolesarske steze, ne, ne porabilaš mecina, ne odvajaš namenega ddv tak naprej. Skratka, skratka, za ta sistem nisi ravno koristen, v finančni smislu, za se te uh, razno razne subjekte, polične gospodarske upravne in javne upravne in, in v Včasih se tudi zgodi, uh, vam povem, konkreten primer, uh, ta konkreten primer na pobrežjo, Da so e, kolesari, ki so nadaljevali pot naprej, po e, pote v smeri ploščnika, kjer je očitno po znaku se dovoljeno kolesarjenje, so bili oglobljeni. je, Kar... če kdo Ne, e, To je zdaj, to je, je poslednik z 10. maja. To bi ga kolega poslal, očitno so še neke obvire, na te dobrnariščih se simptomatično vidi, da sistem ne funkcionira. Da dejansko, da ali, ali policija nima na vodil, kot videte, tudi zadeva pa jaz tam do talne označbe, ki jih dovoljuje omešna plošnika za kolesarje in pece, pa če tam policija to ne ve, ne vem. Zkratka, čudne zadeve se dogajajo, ki govorijo o tem, da nekaj ni urejeno, da se nekaj ne forsira, kot bi se naj tako, kot piše v teh naših vrlih deklaracijah, resolucijah in podobno. Zdaj, da se ne vidim, da bolj dobro je to, ko se ne vidimo. Če pravi napačen znak, ker je za plošnik, bi mora biti znak za pece in kolesarje, ne? Pa pa tudi na tveh oznake za kolesarje, teda ne vem. Nevim. Ne vem, zakaj si moči pačo lahko značiti, Dobro, to je zdaj zadnja zadeva, s tem pa res zaključujem, ker sem že malo dolg. Poglejte, kar siče mestne estetike ali pa recimo uh, uh, slike mesta ali pa slike javnih prostorov, mentalne slike, bi lahko tukaj rekli, ne? Tu se glede vizualnih oznacb, dogaja v Mariboru to, da pa so v Mariboru tako kot pa vsakem kapitalizmu, da uh, hoče biti gospodarski drugi subjekti čim bolj vidni, čim bolj zgore, čim bolj dominantni. In to se kaže dejansko v teh velikih, predvsem trgovskih oznakah uh, obcesnih. Ja, povem, da v prejšnji sistem je bilo takole, da vsi izvesi uh, uh, trgovini in podobnega so šli zroke uh, strko v uprave. To je bil brat uh, pokojni brat od Karikovista Božda Kosa, to vem, arhitekt ki je strokovno in po, po vseh platejh pač tudi umestil zadeve tako na vsade, da je vse bilo vredno in pravno. Kasneje so to sludbo v kinji, tem sedajnem sistemu, skratka ni večno več na zazoni skrbelo in bilo je bilo eno obdobje totalne, totalnega Teksasa. Mareboro je po teh ulicah in po zgradbah vsak delal vse, kar je hotel sam, da teh oznaš, to vem iz prve roke, ker je občina potem par let urejala evidence. Zdaj sem se, kaj se to ni tako v roke, da so potem skozi par let naredili evidenco spokje, kaj je v prostoru, potem šli sprejeli odlog in potem začeli, začeli, začeli zadevo regulirati, tudi izstavljati pač te račune, ker če uporabljaš te javne ozumnišče, potem seveda moraš uplačiti za to nekaj. Ne? Ampak so se dogaja tudi cvetke, recimo, vem za konkretni primer, Mariborska levarnja Maribor, je aktualna zadnje čase, ima 10. velik napis na fasaji svoje zgradbe in so tudi dobili položnico od mestnih oblasti, da ne, plačal za, za, za javno znako in so se pritožili na ostalo so nišče, če da ne bodo plačali, ker to njihova zgadba in so dobili. In skratka, lahko na, na, na svoj parceli to delaš, kljub temu, da sevaš široko v prostor. Tudi zapal maks znake, resimo, kar so nas fasade, tisto občina ne mora zaračunavati, čeprav vsi spolkrat se to vidi celo. Ne. Teda, imamo tu, <gled> teda imamo tu zanimiv, zanimiv fenomen, da pač nekaj lahko na svoji parceli, nekaj počne, tudi če vizualno seva v širok prostor, ne, pa, da to nič ne stane. Mislim, ne. Um, s tem bi jaz v točasih zaključil, še zadnja poslovica, no, kot zaključna misl bi rekel takore. Jaz sem sicer zdaj, to moram povedati, potekno ven izpradala tisest ki so problematične. Ker dejansko gre, kot je namen tega ciklusa za prikaz razkoraka med deklariranjem in dejanskim izvedenjem, Vendar pa moram povedati, da um, ob teh primerih, bi za vsakega lahko našli tudi primere dobre prakse, za vse, kar se nas pokazali tukaj, ker vendarle se ta načela, ki sem jih citiral, tudi ursečujejo, da ne bi a so vrejtno večji meri, njim je več pozitivnih primerov, ali pa primerov dobre prakse kot negativnih, um, ker vendarle pač, vse veste, Ne more biti druga tako hipokritična, da bi to bilo vsem, vsem napladno, vsem jasno, da, da bi sama sebi lažno objedalo nastavljeno v obliki nekih pravličnih ustav, deklaracij in, in, in zakonov resoluciji. Tako da, zagotovo se marsokaj mars odvija, tako da je treba, Lahko pomenem, da tudi Mars, katera javne zgodnice, doseže svoj namen in zastavi slabo namero, recimo to vem iz vlastne prakse. E, ampak vendarle bi jaz rekel, da, to, kar sem tu zapisal na to personico, da je ta kalidoskop ali pa ta pisana množica različnih raznih zgod, zgodb e, sestavlja s toto kapitolično prostorsko zgodbo na tak način, da vendarle je njenem jedru da je vendarle te zgodbe ta kapitalistična nadročnost, da je vendarle na vse zadnje uh, glavno vodilo, motiv, smoter, kar se zdaj dogaja v prostoru, vendarle žele, po, po, tako sem ti če rekel, po tem, da dobimo še nekaj nove glav živine v hljev govedom, ne? Zkratko, da, da pje doprirasta. Uh, in bi da je to vendarle še glav, glavni imperativ in da ni imperativ, recimo, Recimo, to, da bodo ljudje imeli zaposlitev ali pa neko delo, če ne že zaposlitve, družno koristno ali pa tako samopotrebujoče, da bo recimo narava v svezni meri ali pa da prve mesto za njo poskljbjeno, da hrupa ne bo. Vendar so to manj pomembne zadeve, primer iz tem, kar sem predekl, da mora biti zagotovljeno to, da se mora pač premoženje lastnikov ne obnavljat pač pa kupiči. Ne. to to je vindle v srcu te zgodbe tudi prostorske in ti primeri ki se mi pokazal so kot simptomi bistvu spričevalo ali pa dokaz temu da, da, da je to bistvo zadaj kot rdeča nit in da mislim da tudi na področju ravne prostora se da tak od neociri družbe nismo šli na drugo predogno šene tako se bo morala zgoditi, da bodo mora biti glavna vodila urejena uh, prostora drugjene, torej kako zbivanja uh, neko dostojno uslužje med uh, človeško družbo in pa uh, drugimi žimi biti pa naravno viri, ki jih je treba pač porablat tako da, da ne bodo šli na to, ne. Se poznate te podatke o biodiversiteti, recimo da kako živenskih živalskih vrst letno pač zgine, ne. To, če zmeraj, se traja in se tukaj, tudi zaradi takej načine vremena prostora preko teh zvodov, ki sem jih opisal Slovenija je mal, mali otoček na zemlji, eh, bi rekel, da pri nas smo, smo še, vidim, mar začas, vendar le ampak druge stvari potekajo bolj ostro, predvsem stvar, v teh drželah novega katalizma azijskih, bi rekel, ne? tam so stvari bolj na nož, tudi glede prostora in bom rečem recimo polesarane ki ga naprej omenili so bili kot bolj so krcanska mreža smo imeli stike, a pa še imamo z tujimi organizacjami. In recimo, ZDA pa iz Velike Britanije so svekli da tam imajo samo 3% krcanskih voženj ali pa še manj od vseh prometnih voženj. In vozemska ma 21%, Danska 20, Avsija tudi visoko recimo, ne. In se prav vidi, ki je pač ta karakterizem malo bolj blagi recimo, ne. So, so, reko, v smislu družbe blagostanja, skandinavski tip kapitalizma, kje se pa boli ki kje dajo večjo prioriteto pač eh, močnemu tistemu, ki se vozi z Hooverjem, uh, ki je porabe nekog eh, ali pa golom, benzina. Toliko z moje strani, da pa izvolite, če vas kaj za njegov je Jaz bi No, pa daj. Ne, ker je v bistvu sem svoje kot Mislim, lahko nadaljujemo tisto, kar to, da je isto urbanizem tako interdisciplinarna, kompleksna, kompleksno področje. Obenem se pravi, javnega pomena, se pravi, da iz tega bi naj izhajalo, da je edino stroka, relevantna, lahko celovito obravnava urbanizma. to področje urbanizma. In zdaj, kaj bi bilo potrebno narediti, da se stroki da ta pomen. Ne? Se pravi, če je najbolj relevantna. In če recimo določi, da nekaj gre popolnoma na vzkriž z vem, ekonomskimi, ekološkimi, socialnimi ali pa kakokoli, ka, kaj, kaj, kaj bi bilo potrebno? Zakaj? Ali ni to zdaj, vlada na nek način prek ministerstev ima vodočilno tisto končno besedo ali kako? Ja. Kaj, v je problem? Za kaj ja, ne pride? Vsem te, eno poveda, prejšnje vlade, ne vem je zdaj ta organizirana, še se ministrstvo za okolje in prostor in kventijsko ministrstvo združba. In je to je bilo eno ministrstvo, ker je totalno nonsens, ker so interesi eneh in drugih uporabnikov prostora, se pravi, Celotno prostor, kot za celotno javnost, interese so bolj kot kot pa uporaba prostora na mikro ravni v neki neki namene. Enostavno ni, ni že, tudi interese, interese. je možno, da te interese če se ne zlorablja. Ni možno, ne da se ne zlorablja. To je organizacijska forma, pa ko sni, ali bo ta družba kot ena ali kot dve, če ni izgrabila, je splošno mm. dobra. Ne glede na opcije, da ja, se nekateri, da jih poznamo, ali ne, nekateri, da se za prioritete in da zožite za sabo tem časom prepač o tem, da opet trajna v Če govorimo o trajnosti, ki si omenil na začetku, ni prioritete soodvisnost ekonomskega, ekološkega in socijalnega, iskanje skupnega, ne, ne, Kaj je ne izpostavljanje isključno enega ali pa, ali pa neka zastavljanje, naj bi iskanje ravnovesja, ne bi bilo, bilo iskre ravnovesja. Jožev, ene zadeve njih izpostavil, problematika strokovnjaka v tem smizku, da ti zako vedno najdeš strokovnjake, ki bi upravičevali za vseh možnih zornih kotov tvoj interes. In potem je pa je svaža, bi javni sektor za to, za to. Ja, nika, nika bi bi to kontrolirati, bi mogla. Bilo... Če pa Jožev ne vedel, tako Ja, ja pa ja. ja. res, da je zadeva Vez, precej kompleksna in da brez pristopa ali pa brez temnitega miselnega pristopa ne moreš nekaj dobre predlagane rešitve za nek problem v prostoru predlagati. Tor se te zadevo resno kvarat. Ampak bi rekel, da zaradi te, kompleksnosti prostora vse, kar se ne dogaja, pa noben스럽nak ne more rešiti celote. Zmeraj je potrebno še drugih, najmanj recimo lokalnega projevalstva pa kakšnih uh, interesentov, drugih recimo gospodarskih družb. Dejansko je treba poleg interdisciplinarnosti gojiti tudi uh, timskost uh, pristopa na tem področju. Ne? Um, kje vidi možnost, da, da se strokovno, strokovno misel, od dokoli pač že pride, tudi če pride iz sfele civilne eh, družbe, uveljali. Troke, ja, ja gledaj, gled, prejšnji sistem je bilo takole, v da sta bila glavna dva igralca je bilo je prostora stroka in politika. Danes pa sta dva glavna igralca torej v sicerji, torej kapitala in pa politiki. Stroka pa, pa prejšnji sistem je, je bila vloga civilne družbe bolj tako, bi rekel, formalna, in tako danes, danes malo Malo božje zavešena, ker pa te ta nekatera društva vedno delujejo na malo višji ravni, tudi strokovni. Um, um, in uh, se treba vprašati, zakaj je prejšnja s temo imela večjo vlogo kot danes. Ne? Očitno zaradi tega, ker uh, vem, je imela pravno, morda drugačen položaj. To ne sojiti, ampak ni pa bilo tretjega moteljčega igravca, tudi investitorjev, ker so bili politiki, krati tudi tisti, ki so alocirali družno, družne presežne vrednosti. Oni, oni so odločili, da bo zgodili novo vas dva, recimo. niso bili to nekaj drugi investitorje. Recimo, ne. Oni so rekli, bomo naredili sosedsko in so skupaj s trukujnake to delali. Kar je bilo še toliko kolaže, ker je bila stroka organizirana kot del uprave. Ne, pa dan, danes ko je, pa je skala, Sistem je bil takšen, ki je omogočil večjo vlogo stroke. Ne se so bila tudi javno poblastila, drugačna. Strokovnjaki zase so imeli poblastilo, za vse, recimo, izdelovali neko lokacijsko dokumentacijo in podobno, nekaj tam s njima. Torej, zagotovo uh, rešitev v neki vrsti sistemsko-pravne ureditve, ne. da našim sistemom, jaz ko sem bil recimo v Srbiji pred par leti, uh, so mi rekli, da ja, plan naše občine bo naša uprava, direktno. Strukovnake v uprave, svem pri nas pa ne. pri nas pa dela DOO, pol uprave, ne. Zda ne vem, kaj je boljše, jaz mislim, da je, bilo, da je oboje možno, čisto od tega, če se nekaj družba odloči. In vredno ta rešitev s tem, da so strukovnake del uprave, pomeni neko težo moč, tudi kontinenteto. Ne? Sko leta lahko oni pazijo zadevo, če pa ti eno leto načiš nekaj dokument tukaj za sosebno ulico dokument pri drugem podjetju, za sosebno ulico pri tretjem, ne, dobu skljubil, za uglašenost e, med sebojno. Ne. Da zaključim, v tem sistemu, če smo pragmatični, je možnost stroke dati e, večjo veljavo samo tako, da se skozi nekaj bolj specialne predpise pove, da je treba absolutno upoštevati recimo biološkost ali pa upoštevati potalnico ali pa upoštevati kaj zem, e, meritorno mnenje, lokalne skupnosti, edino na tak način. Edino na tak način bo Štilako imel in uh, politika, ki bo hotel to zaobzik, zaobiti, v imenom nekaj drugih interesov in svega, predvsem pa še bolj, kakšne vesicer je vzima nositi se Jaz drugih, a ne vidim, pa seveda, to, da je javnost novinarje, da so nekaj voč do, ko da pazijo, ne, pa da na kakaj, ampak oni lahko več slabosti, kaj prečo, ne more pa biti to zvod, recimo, ne, zvod, kvalitetnega osnovanja. Ne? Oni lahko samo anomalije na tak način, kot javnost osvešena, pač priprečejo. To mm. je Ja, ne, če imaš dokument v javno zganitvi, lahko tudi naprej. Ne? Da, če sem na, na nepremišljenju ni dalke. Za enkrat. Ne še. Potem ne najbolj operativni, da se dalek, pa da se in stavna zemlišča začnejo malo približevati na nekaj tudi. Zdaj, yes, da. Zdaj, da. Ker je gradnja in bistven problem v Poglejte, tisti, ki bi naj odločili o tem davku, so tukrati tudi imetniki, ki ja. bi njihove žepe udarilo. To so iste osebe. Na občinski ravni in na državni ravni. Poznam primer občinskih svetnikov, ki ima več praznih parcel, in tak je seveda ne bodo nobenega občinskega predpisa, tako sprejeli sprijeli, ki bi umetelo takšen taksis na ta zemnišča upeljalo. Nisem v državni ravni. Zdaj se spomenem, en primer, ki je bil nek državni sekretar pred, pred leti za to področje, ki je bil lasnik ne vem pa On je zagotovo pisao predpisao to, da je njemo što na potem korist njegova žepa. Ne? To, to je en, enkrat eno. Tudi postajajo tudi vprašanje na dejansko te demokracije neposredne in kdo odloča in, in ljudske kontrole v bistvu, nad tem. Ne? To je pa že vprašanje tujčnega sistema in njegove potem izpeljave na področju urejene prostora. Zdaj, ko so teču, smo, uh, ste rekli, snemam, ste to strokovnost in tako dalje. zanima, kakšna pa funkcija, vem, da sodobna mesta imajo to funkcijo že kar dolgo časa. Pa tudi Maja Brod, se je nedavno pojavila ta mestni arhitekt, uh, kakšna je njegova vloga v bistvu pri presojenju teh projektov. Ja, uh, pogled. Mesni rejtekt zakonsko ni predviden funkcija funkcijo To se lahko omisli pač, kakšna občina ali pa župan, če želi. Ampak nima podlago zakonu. Zakon ima podlago občinski urbanist. Občinski urbanist je pač funkcija strokovna svetovalca, recimo župano, v vseh zadevah kasniče poslovstva načrtovanja, torej, ali arhitekture posameznih objektov projektiranja, ali eh, načrtovanja enega eh, območa manjšega, ali pa tudi prisotovska plan, plana občine kot celote. Ne? Eh, eh, v Mariboru recimo, je ta, eh, ta funkcija eh, jo, občinski urbanist, jo ima eh, sektor za vredne prostora. To je občinski organ, ki ima nekaj zaposledni ljudi in oni so kolektivni občinski urbanisti. To je prisotno. Tudi, recimo, eh, mestna občina, Ljubljana, mislim da ima 30 zaposlenih ljudi v ene tako za vorene prostora. Če, če govorim o individualni funkcije, pa če govorim samo o Jaz sem, sem bolj naklonen kolektivnim rešitvam. Cima, če govorim o bi to pomenilo, da je to ena oseba, ki bidi nad oblikovno podobo pa funkcijo tudi posamezdih stavb. Uh, ker v urbanizem je nekaj drugega, ne? samo pri nas se svega to ne ve, ker se vse skupaj meša in se, se misli, da je arhitekt skrati tudi planer in urbanizem krajinski in vse skupaj. Ne? To so že druge zgodbe. Uh, meni se zdi uh, dobro, nujno je, da je na tem podočju neka kontinuiteta prisotna, da se skozi 20-30 let drži neka linija, ki se svega predhodno določi. Recimo, da nek kraj reče, neko mesto se vloči, pa ne samo en sklic odžinsa od sveta, ampak za naprej, za par sklicov. Reče, bomo mestno, staro mestno jedro bomo razvijali v tem pa tem način, recimo, ne. in skrbnik tega bo tudi en recimo, mestni artitekt, če se ga umislijo ali pa občinski urbanist, kakorkoli pa štemu rečemo ali pa recimo en zaposleni v tem uh, organu občinskem, ne? ki je lahko tako, kot sem prej omenil, onega kosa, ki je desetletja, obdev, ima dolgo obdel na tistemi izvesi podjetij, po bi lahko imeli tudi neko, ki bi skrb, skrb, skrbilo za oblikovno podobo stav recimo, na območju starega mestnega jedra ali pa lahko tudi celega mesta. Čeprav prav ideje se na obročju obrekovalne tako hitro spreminjajo toliko teh možnih varjantk, na kar je prej Branko upozoril, da dejansko tu ni enega tu samega okusa, da, da, bi, da, bi, da je po mojem funkcija takoja mestna arhititija samomor da usmeritvena. Bi on ne bi smel bil nek diktator tukaj. Ne, on bi moral samo nekaj generalne gabarite da kako pa, kaj, kaj se naj delam in s tem vnale dopuščati neko svobodo posameznim retektom, ki se bi ukvarjali s posameznimi objekti. Isto velja za uh, mesne zveme prošine recimo ali pa isto bi veljalo, kaj zveme, uh, uh, jaz bi rekel, da tudi na poloče veljene prostora, recimo komunala, recimo ne, uh, ali pa tudi ukvarjane uh, z nepremičenimi sprazmi lokale, recimo tudi Bi, vse to ima občina nekaj ljudi, pa tudi tu bi bila potrebna neka strokovna kontinuiteta, da, da, da ne, ne, ne neka oseba skrbi za zadevo, da se zadevo dobro dogaja, s tem, zadeva ne sme biti idealizirana, nekdo bo kebati na šef, pa ne more biti uh, v stiku in z lokalnim prejbalstvom, in za strokovnem kolegi, in z strokovnim organizacijam, da nekako, rekel, bolj v smislu, Jaz ga bolj vidim kot prvega medenake iznotraj urbanične komisije, ali pa iznotraj komisije za zelene plaštine, ali znotraj komisije za prazne lokale, v tem smislu. Ne? No, mislim, da ne pre... Jaz ga ne bi kot prvega medenake, ker nekdo mora sistemsko govorjeti, stvari se pravi, tam bi naj zaoževal vse skupaj polsko posamezne spelke, Da ja, za če goriš o to, ja, pa je, meso, ja pre, to pa je... Umesnem urbanistvu. Ja, to pa je ta organ, Zubce, za Mariborje je to za sektor za prostora. Ja. Ja. Za Mariborje je ta organ, ki je strokovno zabožen za vredne prostora. In vseh je par zaposlenih tam. Mene je sploh specifično vprašanje, če, če pa zadevo sploh poznate, ampak mi je zanimivo, ker me v bistvu zanima to področje. Če ste so v zaključku, ste govorili o tem zonalnem oglaševanju in tako naprej. V je, je bilo pred nekaj istim časom, ko je bila ta zgodba z radarji na občeski ravni, to privatno, javno partnerstvo, nekaj podobnega tudi z zonalnim oglaševanjem šla je za eno pogodbo med privatno firmo in opičjem, ali pa za postavitev teh, teh mest, za vele Pekate. In ben da je šlo za neko pogodbo, ki je, kot sem jaz poskušal razumeti, šla zelo v priti, pač privatnemu investitorju z nekaj drobtenicami občine, s kar še širše javnosti. Zdaj ne vem, Dost je bilo slišati o radeljih, pa o tem oporu proti temu, oziroma tudi zdaj slišim, da Komisija a, za korupcijo nekako pogotavila, da ni bilo vse tako, kot mora biti. Je pa ta zgodba za temi zunanjimi oglasi glasi a, podobna, pa tukaj temu nič ne slišim o tem. Most veste vi kaj o tem? Uh, Vlog o vizualno komunicijski objekti je pač nek zvrkovn naziv za vse tem. Uh, za niz teh primerov, ali za to nekaj samostojno stoječe table, ali so neki panoj, ali so na kandelabrih nekih zvesi, gre za nek, cel niz vseh teh zadev. Jaz samo vem, da je občina pred leti eh, imela ponudbe ne samo enega, ampak več podjetij, da bi kot koncesionar preuzeli vse te zadeve, spetka, da bi na eh, lokacijah, na objekt, ki bi občina določila na svojih javnih plašinah, postavljali zadeve, skrbeli za zadevo skratka, v kontaktu z oglaševalci, tisi, ki želijo biti oglaševani, vzdrževale zadevo, če bi prišli do vandalizma, da popravijo. To, ena ena firma je predlagala, da bi to bilo skupaj z Skrbijo za um, avtobusne postavišče, ki si tudi smatrali kot oglasno površino, grobo rečeno. ne. Ampak iz tistega ne vem, če je bilo kaj dosti. Jaz ne da bi vedel, da bi občina z enim takim podjetjem yeah. sklepala koncesijo, ne vem, ali je, ali ni, ni, yeah, mi, ni yeah. znano. Kako naj bi bilo? Ni mi znano. Zma je očitno je zrazelo. Koncem za to za pet let bo občina v zameno dobila možnost oblaševalja nekaterih svojih prireditel. Vesmo verjetno si opazili po mestu mm -hmm. te prireditve. Rdilči... Tako z ne? Meni je prazno spodno, ker to vem, umeščeno Na, čez noč, na tako, tiko, tako. najkrat se je pejavla, da pa vse dreve, kje so kakve dreve, so manjke, so je noter dalje, torej to pomeni, da tudi zaradi mašina se s tem uh, zmanjšala, je ne nekaj nazaj zasediti, zato ker pa reče, da je nota. Uh, spor, moj, posebniz, da pa moj, je, dali, da jih imamo absolutno preležno, da preveč da so na tečnih Spor je tudi, da so prišli kasne v prostor in da pravzaprav smerje ravdanje v prostoru. Pri to moment, da vreševalci, ali pa tisti, kar so pač vlasniki tisega, zahtevajo, da se naprimer v dreveri, vse drevese, ki so tam absolutno preko ponojimajo. Pravzaprav so podrejeni vlogi in je potrebno nekaj izvajati, kar sploh ni potrebno, ali pa vredo, zaradi tega, da se na pomovi. In to je pa vla pogovba, ki je bila za pet let, zelo se tem kaj prišlo, da je dosti z dvarim nekimi drugimi, ki so dost malo pomembne, pa to bi, da ljudje tisto nekaj drugega zagrave, pobirajo nekaj pomembne ljudi. To me je tudi zelo zanimivo, da tak tako htivo, se spojnimo, da dajo mini članek začelo. Mi smo sicer izpostavljali na naši strani to temo, ampak nikdo nobenega odziva, da jaz... Spet... Jaz lahko sem povem to, kar sem že prej povedal, da je občina, da je občina dokaj kasno bi reagirila na ta da ko najprej so ta, ta divja, divja za seba, ko, ko se ni vedelo kdo pije, kdo plača, in kasneje, dost kasneje so zadeve reagovili z odlokom in verjetno na podlagi tega odloka tudi sklenili to koncesijo Ampak to je dejansko v domeni odločitev v občinske upravi, odmakne do javnosti, ja. niti podrazno. se to nikakšne javne razglasitve, ker mislim, da ni ti predpisi, prostorske, ne zahteva nobene javne razglasitve na to temo. Razglasim, da ne. za objekte. objekte mislim, da to objekt, ki Ja, ampak more, če... veš, kaj, veš, kaj problem. Da gre za uh, manjše objekte, ki se lahko za katere pristavljura državna posebev vprašanja, on ni tako komplicirana, ampak problem pa je, da jih je tisoč. Zdaj, so vse, ne, to je, je ne, in, in, in, in, in, in jaz bih, da to zakon skrežitev je slaba. Če gre, če, gre za, je. če gre za enostavni objekti, ki se pa po, pojavi kot poplava, kot more teh pojavev, bi moralo to biti drugače regulirano kot je. Sem pri nas, tam, ki bi če teo zanimalo, na drevesa, so da bili gor deske, a veš, posekali tak, da je viso pravokotno ovine, veš tako, ki je in potem je tak uh, obine ki je ravno tak, da bi posikali si zvresa in nabili pravokotnik iz drevec in to zabili samo deske preko, da bi gore. Uh, mislim, kak sem spomnil, to je že tam sem res bizale Tam na ovinkov, ko greš iz Hajdini, ne Hajdini, je Kungoti, Kiri iz mimo ga ne ostali. A ja, tisti samostopna ki, ni več, ne? Je, yeah. je.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 To je bilo vsem, da je na streh obvedni, so vsi kaj se dodajali z enostalno ne vem v sektorji kaj se dela. Kaj da počne? In problem je primer da jačim v nekem uh, kratno estetika javnega prostora, da imamo na vsak projekt, ki je, ravno tisto so je zelo minimalno, naprimer, en, en naredi tu, en naredi tam, en naredi tam, en naredi tam pa na ben povezuje, imamo 50 različnih tipov loči, za različnih tipov, klopi, košelo in celotno podobo, lahko če da tisti majhni prostor, še kar gremem, ampak celotno podobo In to jaz vidim, da največji problem, da ni, uh, naprimer tudi pri tabla bi neke regulative, da se reče, ok, če tablo želite, ampak tabla je prišla presne, nekaj smernice, ne more biti vpore, nek na doprinos prostor pravzaprav za vlada. Prav tam da mi je še en problem, ne? sicer tiste je tukaj viča, ta dela. Amatoran na na antomir v Marijuvoru, če se spomnite, je imel na po kolo dvorskem znak tam. Ja. Ne? In zato je tam, na kolo dvoru, oziroma železnica, kaj zvem komu, že plačeval, da smeto tam, koli In potem je tam to meneo plačeval in so v želežni čar je krivo, dajte dol. to pa ne bomo, dajte si dol, mi ne rabimo. tam že vstečali. In je to še nekaj vedno gore, no, ker se pač tudi ni našel, ni ne financiramo, ker to ni po pocedi. To spravi, tega veci. se pač ker se vedi, pa to Mi smo, da se tam je početi, Mi tega ne Če vas motri, da je tudi dobro. Mislimo, <gledajte> če gledamo to, to poplavo teh stvari, ki je v bistvu tudi z reklamne razorene kakota, ne učinkovita, ne v bistvu nimaš časa videti, kaj ti je tukaj. No, je že, žele, ampak je tukaj. Ne uh, mašt... zelo z avtom, tu pejdeš, narediš, niti, kaj je, bo to, kaj žele. Na no, loške no, raziskave kažejo, da vidiš. <gledajte> nekaj se te pot zavesti pišem. ti pale nače, no, Jaz bi to rekel, kar ste bi omeljena, da, da, da večkrat je ta uh, anarhija, pa nekaj, načrtna. Ne, uh, mala malce bi bilo to regulirati, ampak ni v interesu. Ne. Očitno je ta ustavna doložba, ko sem jo prej citiral, gospodarska pobuda je uh, svobodna. Ne. Da, da svoboda. Ni napaka, na internetu, ne njena paka. Njena paka. Njena je Ne na internetu, da to. Dobri dobro skupaj se lahko, da ti se lahko, da maksima se lahko, pa ti žele po kdo ti ali kdo, kdo prostora, se um, In pa, gre za, za teže vrednot, ki jih ima v eni družbi. Vremenote, ki so naštetno strani odločevalcev, niso tako pomembne, da bi bilo vredno podpreti z nekim delovnim mestom ki bi za to skrbel. Je, to je res In v Včasih vam povem, včasih pa v včasi včasi vloge tudi slučajnosti. Meni je govoril en starejši človek, ko, ko, ko, da je, nekoč, zakaj se je za korisarje v, v času svizma skrbel skrb. skrbelo tudi v teh uh, južnih sosjedstvih v uh, Mariboru, kjer je svečanjno bil uh, v eni seduci uh, zaposleni en človek ki mu zato je bilo nekaj. In on skrbel, mislim, čist iz osebnega, pa bil na takoj poziciji, da je imel neko moč. Ko je šel v penzijo, pa je, ni bil za nekogar in potem spet piše da upadal. časi je taki detalj uh, smečno ne, igral v vlogo. In če bi pač tu, recimo, v teh občinstvih organih, tako rečem, nekdo bil pozornil na te ideje, bi morda zadeva bila boljša, pa pač tako ja ni. Ne. Ali pa ni bilo. No brez tega tič gospodarska je svoboda ali svobodna, ne? In eno so svobodi pa samo o tem stavku, ki se dalo celi serijo imeti, ne? Mi smo je tudi popolnoma napad na razumiranje tega stavka, pri smislu, da ti lahko počneš v do svoje gospodarske dejavnosti vidi, kar hočeš, Pomeni samo to, da ti nišče ne more predpisati, da boš šel, ali boš s ali boš, ali boš, z katero gospodarsko se požukovale. to pa ne pomeni, da ti lahko zdaj,kajkaj, tvoja, je boš, to lahko zastupiš, ali na vodu, z neko, ki nišče ne v, v Branko, To je, to tam upravljaš, ali ne, pejmo, to ne spada v stavo, če ne To je, to to je, to to to En super film, točno na to temo, In Bintrapt, od... Dokumentarcev. na Sem gledal, nekaj nevsem gledal to. Sejajna zadeva, vse te točke, ki ste jih tu so not in tam, veš, pač seveda v obliki gospoda Trumpa, ne? Naše gazeta, ki, ki seveda vidiš, kako te stvari potekajo, ne samo, mislim, ako nekdo tak pride in se mu država vse depred, mislim, položi pod kolema, ne, tak da... Čekaj, država so, so njegovi. To ni kateri država. <laughs> tista zgodba je tako bizarna, ne, se sponim, vse je v njih to nekaj vlaga, tudi v hit, tudi, ne, v mojih velice nekaj tako to delati. To je posledna zgodba, ki bi, eno... Nisamo eno, več predavnic, ki je bilo. Ti, pa lahko po, ti lahko povem, kaj se je konavzeti. En kolega mi je rekel, da je to, da se je ločil od Slovak in je poročil Slovenko, B.e. zamešal v <laughs> Bil delna črta, da se on prikupil s slovencem in da se on prevrata v investicijo. Mislim, celo, celo take, celo take so. Celo take zarotiške teze obstajajo. Jaz mislim, da tukaj je to za teboj primitivna vlastnica. Ampak tvoj stavek na sed je potrtil to, da je nekaj na tem. Pojde, jaz za kaj še poručaljim. Kaj pomenite, on hoči zasebne vlastnjine nad javnik, torej nad nekim skupnim doksorom, eh, mislim iz tega vidika torej, da, je, da je v določenih vidikih eh, zasednjali smena, ima zelo močno moč, oziroma da lahko tukaj si vse počne, ne glede na to, da ga zanima ali da ne zanima, kaj se dolazi z neko bojico, sploh naprimer, na primer eh, na področje nekega mesta, kot se tu sem potel prej nekaj omenil, potem mu zdaj omenil. Enkrat sem se pogovarjal z nekom, enim uh, turičnim delosem, vlastnikom kotela, ali kaj je že bil direktor kotela, ki je rekel, uh, glede tiste dvoje parcele s hotelom, jaz lahko tudi delam, kar želim, je rekel, to citiram. Ne? Zkrat, na svoji parcerji bom delal, kaj jaz hočem, je rekel. Mhm. Jaz sem rekel, glede z se tu ne morete postaviti, ne morete delati, kaj hočete. Ne? V ta miselnost, da je lastnik pri nas, Bog je na svojem, izredno močna, pa to se nalaže na kmete, pa na prostorstva kulture v občej Slovenije. in tu pa je, kot so pač, se na nekaj simbolci slišal, je naša ostavna ureditev res v, preveč vpriti lastnikom. In preveč je ostavno položaj lastnika in njegove volje, nadrejen eh, drugim, recimo, z odjavnim interesom. Ne. To se časih res izkazuje. Smojte tega primera, tam avtocesam v Dolenskim, ko se več let nekaj ni zgradilo, zato ker en ni hotel prodati zemlje, ne, pa so se potem zmenili za neko škodnino malo višjo. Ne. Eh, preveč eh, se da dejansko podarka in dodali voli lastnika za mišča. In enkrat sem bil na enem simpoziju v Celju in je en eh, angliški predavatelj povedal, pa pri njih ni tako. On je v Angliji, je rekel, časi delajo tako razlasitve, da se jih niti stali ne to, Točno to je rekel. Da imajo, da imajo take predpise, da pri njih, če, če, če se odloči uh, občina država, da bo nekaj nadila, neko infrastrukturo, ni kaj. morajo dati mora dati dat zemljišče, sicer dobijo škodnino, ampak ni pardona, je ne, ne. In glede na to prakso, recimo, smo v Sloveniji dokaj, rekel, uh, ponižni pri temi lasniki. Uh, Poglejte, kaj se tu v Mariboro uh, dogaja, Jaz eh, si zamišljam, da bila kot vseeno zaledje, bilo prvovrstno sprehajalno rekreacijsko območje z vrsto zanimivih atraktivnih eh, razglednih poti, ampak pogledajte, na poti niso zgodljive, ker se eni lastniki eh, postavljajo ograjač pot, Kako je to sploh možno? Mislim, eh, očitno je to eh, dovoljeno, zato, ker očitno imamo take predpise, kot se sama rekla, in na krati verjetno, preveč pohlevno ali pa neambiciozno uh, očinsko upravo, kar zdaj nimi predpisi, verjetno, to se lahko urediti, ne, pa z nekim dogovarjanjem z takimi lesniki, pa z nekim usmišljenim, naprejšnjim planem, načrtovanjem. Meni, če je lahko javno, javnost treba je, ki ne, je pot zapisana ja. za niških ja. knjih, od služnost, no je to verjetno namenjeno, ja. samo za konkretno tistega, ki je odredno radi, ne, ko je se prehajali. Ne vem, ampak to, da ja sad dovoljno, to, kar je, ki bi povedali, eh, tega v Ameriki, ki je temelina živadke nas nimi njih. Probaj ti imeti v, v nekem Američkem predmesku Hišo pa zanemaljen vrk. Pripiste hikšo, s toplivami in vsa tam. Tam nimajo v graji. Eh? Tam tudi nimajo v graji, ne? Ne, ne gre za v graji, več zato, da ne, se ne bo občina na tepi spravila, da je sosedne stovžbe, pa gledeš v škito slugu. Ne, ker jaz na moje noče med kopljiv ti pa jih maš, zed, ne osebno zdaj. In poskrbi, da na meno sene ne bo prišlo. Od meni bolj polako imaš. To ne može poskrbeti, to je testoživ. Take tožbe so monomeni ti čudovite. Pa ne se bojiš išel v roku tveh pregled. Isto, v Gracu, recimo, da sem slišal, da Zakaj ni imajo problema z uh, zanemarjanjem za fasad v ožem uh, mestnem središču? Ker imamo tak opčinski predpis, da če bi nekdo s to privošil, da ima neke takse, ne vem, finančne simulacije, oziroma so možne samo take dejavnosti, iz kateri je zgolj prije dovolj denarja, da se tudi s fasadom oni so ciklus in pa pravno, ekonomsko tako zadevo nadili, da se zadeva izteče. Ne? Ampak na tem moraš delati, strokovno in, in pravno in upravno, da se to zgodi. Ne? To pa mi delo. za pa eni pa mora na delati v javne upravi. Ne? Tudi to je možno, pa nima znanja. Ne? Kaj zdišče tega problema, privadnost nič v javni interesi, jaz mislim, da se zadeve dajo rešiti, ker težakov ni tako zelo dosti med so, so težaki zagotovo, ne? ampak njih pa tako zelo dosti, po mojem. Ne? So pa tu, znal pa biti tu težki problemi, recimo tisti umor geodeta na Toljenskem, ko je bil, ko ga on se zgodil, kako je on hotel za javno cesto pretvigirati, torej za javni interes, za pa je on ga počel, ne, ampak on je bil malo, ne vem, če je ravno oblih človek, ne. Da, da Treba, treba je, je strokovno, tudi psihološko pristopati k temu, mislim, nevostavno so to zahtevne zadeve, in je treba to relacijo javno zasebno, pač znati vešče, regulirati. To, to je potrebno znanje. In v bistvu, sem seznanjena pa, koliko sem gledala je, v bistvu, cilj, in, cilj je v bistvu, vseh strok, oziroma ne v tem investitorov, da se stroka ne sporazumjeva in ta demokracija posamezniku da se je dvignila na absurdno ravno, se pravi, da imajo pravico lastnik motiti izgradni avtosestri, so imenili, samo zaradi tega, da ne bi bilo javnega pregleda nad vsem. Ker v bistvu, pol v takih stvarih pa mora menja prideti do največjega pranja denarja, ko nišče ne ve, kaj dela sosed in kje se kaj dela. In tudi sektorsko izgledovanje bi to vidno. ker se pol vidi v bistvu, napaka, kje, kje je. In to je v bistvu, na državni ravni, se mi zdi, da oni to prav načrtno. Hočejo tako stanje, da posameznik je na vrhu, vsak kmet je edinstven, da se bo vsi poskregali med sabo, tako je v bolj, ko so skregali med sabo, boljše še delali. Pa en drugi bodo rezali. In tako je v bistvu sistem ja. naše države. In to je problem transparentnosti postopkov. Ne? Seveda, to je to na letih. Dejansko, um, um, ko se je gradi, gradila avtocesta, So bili prostorski dokumenti razgrveni, ampak uh, pogodbe o tem, koliko se plačuje za zemljišče, pa niso bile javne. Recimo. To, to so bile uh, dogovori uh, lastnih zemnišča, z darsom, kot investitorjem, mislim, da ni šlo po isti işte proceduri kot recimo, prostorski dokument. In dejansko, ta netransparentnost, omogoče to, to, kar ste rekli, ne, da se dogaja te uh, coni so mraka, pač uh, ne. Uh, tuje to tudi visno potem od kako se cene pač nekdo lahko reče, da je moja dejavnost kot kmeta ovira na bo, zato za temo škodnijo takšna drugačna, je pač potem stvari opugan. Na primer recimo, da so pitisko zemiša po 2 do 4 evre, ne medržat za bencin dost manj kot slabno, na kvadratni metel stanejo prigradne avtocest so mnogi kmetov obgoteli, ker ni dar so odkupoval po teh ceni ampak so upoštevali kot, da je že stavlno, čeprav še ni bilo stavlno in, in so, do, in so dozi, tako motivirali kmete, da, da niso imeli problemov. zaradi tega pa tudi avtosezni program toliko stavl pri nas, ne? tudi zaradi teh zadev, ki so šli do, do, do višji denari včasi in so kakšne zadeve, kot je bilo to normalno. Ne, nisem seznanjen s potrobnostnjom, ampak zagotovo …– Da je imel šla v koznice, Ne vem, jaz govorim, da je nekaj prekmulske krake, sem no, neko slišal, no, da, da ne se …– Kako je bilo oznam primere, in imel šla na južnem pozici so znevski Ja, pazite, pa um, en del je stavno zmišče, že. In si ja, se približno do tistega stranišča talcev. Jaz sem pa ni. Ja. Ne, ne, cesta je že v plan sprejeta, mislim, da kot, zato to tudi res, da ene variante še niso, ne. Ampak oni verjetno sledijo na načelu, da pravičnosti, da pač en, enem kmetu na enem odseku da isto, kot na drugim odseku, ne gleda to, ali je stavno, ne, ne Ampak to je, za, za dejansko zadeva ni javna, ni transparentna ne. Če Tko bo bomo slovo na ima, ja. In daj mora. Jaz vam lahko povem za primer, da bo je tu, ko se je boljnica hotela širiti, so tudi imeli problem z eno lastnico, lastnikom zamišljati, da je tako gastronomsko ceno za tisto malo pracejo zahtevo, da je zablokiral Ti so zbrokirali sploh razvoj bolnicev. To je bilo pred leti, se je zdaj rešilo to. No, no, da se... Se da te stvari uvedim, Dva primera, en je fram, iz Frama, Če se vedete, na te eno hiša, ki je totalno za in, zna in zna, ja. Enostavno To je že sredstvo, no? to, to, to je dialo dobro dato in nič je, za par metrov, to tako osko da pomaga na celi tistem komandam. Mene ti sem pa baje, torej, čavo slike z milom, zavljena na res niče, da vem, ne. Kaj imamo če si išel, zgodili avtocesto? No sve, da je to možno, na tej zbuku, ena ko delajo čudelje tam, ko so avtocesto in tudi njih tal, ti pomagni, so zgodili okoli njega. In je tip da bi naredil neko postajališče se tam. Sredljav z srce. Na Kitalijski je da samo je drug svet, ki Ne, je bilo. Kitalijski je da ne ker na Kitalijski mi ga Se samo zbubiš, ko da No, se sliši, ko je bila na strom na da se ni srkaj ne glede tega naše Pred leti mislim, da je bilo ena študentka da je dala pobudo, da bi delali to, ko imajo v nizozemskem, glede, teh zapoščenih oziroma nenaseljenih prostorov, da pač oni imajo nekako tak zakon, se ne vedno, če še vedno drži, da po enem letu, če lastnik nima skazanega interesa, da bo vlagal v lastnino, da se da zade skatirati, ne? pač nadiš skot, lahko pač dolg se neselimo Da, drugo je, da ni A, Kak? Goj, da ni lasnika. Zlati je lasnik, zdaj ja, ne reče, kak se mi in nima izkaznika, tako lahko je snite, mora ga zgoriti. Jaz ne vem, če se razpravlja na ki nima ker to je prva hitro, pa ti pa da ko je policija pride pa teren. To je prva če jaz gledal to za Berlin. To je lasnik, torej ostane in ko odreče. Ne, on je no, razlog, no, pa to, pa to da, da, da, da čas. Svoter, je na koncu, na koncu, na koncu, na koncu, na da na koncu, na koncu, na koncu, na koncu, na koncu, na koncu, tako. koncu, na koncu, na koncu, na koncu, na koncu, na koncu, na koncu, na koncu, na koncu, na na koncu, na koncu, na koncu, na koncu, na to neko bude, neko je pa, se je neke sredo, ja, da je počutil sem pa... Da si je gleda neke dokumentarje, da se nekako to izpostavljava. Ne da, da, samo ni. Ker dejas, da misl, so vsi nevizodemski svoti, pa vsi evropski svoti so nevzikovni, ker je to stavba, ki ni lasnika. To so ovako tudi različne zadene, zakaj ni lasnika. Ja, to ne rečete e, Vse se viši in ne Ja, da sem, da ne vem, da vsega, mislim, sem Da skvote povkoli, ker so rastiki, pa so pomenjene, da so rastiki tako nezainfuzirane, da ne ni kje zgadega delajo. Ja, samo da naladi željo. Na lokalna so po tem skvoti siliti. Kto se sem, povedala, sko, Ena študentka en je podala nek podoben predlog, da bi pač težavo teh zapohčenih postorov tu reševali, pač na ta način, to vrstu imamo angaženje, aktivizmom in spolim vse, kaj je tista študenska študenska doživela, prav Mislim, ja, se, kete, mislim, da 99% jih je, pač bodi da tako ta, do, bestem, do, do, teh, do so, če, kaj, jaz sem videl 80, pa se družit, z ki so vam s tramo oblige skotanih no to so bila, Jaz mislim, da je bilo pogoj za to, da se spoklad ko to počinja sledi, da je bilo na trgu na, na rasplagu dost takih stanovanj, dovolj, skladu, da to ni bilo samo mer, ampak precej in da, in da so bile v dobrem stanju. Što to, to se bile tam so normalne stanovanje, In verjetno so lastniki, jaz ne vem, ali pa uprava tudi tolerirala, to jaz, verjetno so imeli lastnike tiste stavbe, ne, stanovanja. Meni se zdaj beje zadnji čas ni več tako, ampak tisto je bilo neko obdobje takega, nekega liberalizma, zato vem sicer, da, da takrat na bilo bolj liberalno tudi na drugih področjih ja, kot je zdaj, zdaj se zategnili bolj na vseh področjih, ja. ne. Anpak, zdaj pri Sloveniji, eh, koliko si rekel, da je po tvojo oceni praznih srdovanja v Sloveniji? Eh. Uralna uh, ocena je 40.000 praznih srdovanj, mora predvati ta ocena je, da dejansko praznik je 20.000 20.000 praznih, 20 tis. praznih srdovanj. Morda že to ni dovolj, razumeš, da, da bi se, se skotene uspelo pri nas? morda Ne, ne. No, je pa porast po razpadu pač Nemčije, kjer tega te ogromno objektov ne nadamo stalo v središču, ne? Tako se ni ogromna severnina splinnost, vidite, zaradi tega objektov tipa črni zvezde, pa vojske in nato tega, ne? In jaz se dobi zelo primerni uh, načini za spodar neke stvari, ne? In to še pač stavljeno. Ja, začítam, da so ne spomni, ja. dali do tega. Vem, da so, da so nekateri, kakoličina so pri spotri, mir, mm. ne, v drugi, In to je pa zelo občina, več ciljko tam, je občina postavlja, Brninska občina postavlja svoje, svoje za so bili večje probleme, rati, pri, ja, Jaz bi rekel, da je en stavn skvoter, ki hoče tam, so nad dve te dobrodošel za stavbo, kaj Pa še eno, naj bi se v Ameriki imaš kar nekaj nekaj takih praks, ko so skoteli in pač to vrstne zapuščajne stanovanja, seveda, dvignili na višji nivo. Se pravi, skupnosti, ki so bile prije zelo so jim nekako uredili in dali ceno prostora. Ko, ko je prišel nekdo, ki je ugotovil, da tudi je visoka cena tega prostora, seveda, ni bilo problema. Ti skoteli so s policijo, tudi ne glede na ne. Je, ne, je, ne. Ampak oni so dali uredili prostor, si ga uredili pa tako da je življenjski, da v bistvu ma v očeh druge skupnosti s cena do, ne. In to bo bil pogoj za to, da pa, se pač seveda investitorji pač bi se pripovedala enkrat za zadino za to. Mete je pa to pomembna tema, zaradi tega ker boglete ta ta nemreku kako pridinen spog, ta pač družba vdres mora uh, proizvaditi viške. Tudi na prodnje ne premisilstvo nam In vse veste, če bi gradne firme obstajale še napred, ki so na katere predpadali, bi gradile nova stanovanja in te hiperprodukcije bo če dali več, bi, bi lahko bilo če dali več. In to je pomembno vprašanje, v kaj se, se bi zadeva izpeljala, ne? če je bilo več kot za dost, ne? poveč še, že zdaj je zastanovan, zastanovanja za dost, To kliči v spremembi paradigme na tem področju, ne? razmeri, lastniki, stanovalci, Da, s, potem plačevanje komunalnih storitev, mislim, tudi, če imaš ti viška nekje omoča, omoča druga, tudi pa decen je možno, vse je možno, ne? druga šla, kot zadevo zastaviš. večina je še vedno in to vse poslednje po svetu bojo meni velja najbolj doličkonosna drožba oz. nebozanesljiva narožba, ne? se pravi v neprimečinu in to, da je prišlo do te krize, kapitalizma ravno neprimečinsko in tega Vspoj ni ni Mene samo čudi, da se te stvari vedno nadaljujejo okup temu, da se že to zgodilo. Poglejte recimo Španijo. Cela obale so posejane z stavami, z mesti, ki so prazna. Poglejte kitajsko, kaj smo v kitajski mesta prazna. Poglejmo, kaj delajo recimo ti šejki eh, arabske, ko vlagajo, pač imajo, kam znajo, da mi stalno očitno bošje oziroma bovo premenitijo, da mi stalno zgradijo mesto, ki je popolno prazno, ampak delo pa se uplaja, kot temu rečemo, ne, oziroma dena krože. In to je očitno dini pogoje. Imaš pa prazna mesta, ki so zgrajena za 100.000 ljudi. To? Kar je, ja, to je pa še mali miniaturni primer. Ne. A, ja, pa, no, mesto, To res gleda, da je dokumentarno oddajo, na BBC, ali sem nekaj lahko ukazali v te kitajske mesta, ki jim gradijo, z upanjem, da bo nekoč ta srednji razled, oziroma ta, ki so danes še evni dovolj, bogati, da boji lahko šli pokupli, sveda, ki je taj ga počekovati topično, ampak to, to je nekaj tako absurdnega, da se skoraj ne možeš predstaviti. Samo te zanimivo, ne, to klivaš tudi ti posrednjo, če kupuješ kitajske proizvode? Hrstu poveč, se Ja godine... ale... <kl> <Yeon piano> <scene noiseürüle> samo je Samo o sem do časa bilo zjadov i jezdo maliko tega da Zdaj mogoče pa to Jaz nisem vedel, po dosedanjem pravu, ne, Vlastnik, konstruktor v tečaju lahko prebre, pre. to je, to je stvar banke. Banka, konstruktor je dobro v banki, je zastavil ta bodoča stanovanja banki, ampak vlastnik je še vedno, on, on odloča, kaj se bo stajno rekel, ne, ne, banka. Ne. Banka ne more to vzeti, banka ne more to prodati, banka ne more to naseliti, ne more nič. Edino, kaj je pa banka, je tudi da je tudi Mosvinsko, da je, One on je mogoče, da to pod vse, pod vse najedno je zato, da vse še zdaj, zdaj neče ravno ali tu so tri hiše, eno viso, viso, kjer smo nagražne. Ja. E, to, ena je, da sem bil leto, nisem bil tam, takrat pač je bil tako, da ena je na naseljena, ena je pripravljena, zrita, ena pa je štiti izgrajena do konca. Kaj so zdaj hteli? Zdaj, da so Mercator zranj postali, da hteli dvigniti ceno, mislim... Zakaj je Mercator, da ono v tisga ne bi bilo všeč menij, ali smo to, boš vražal, nekoliča, že ima nekome deskretnike. Zakaj so te zgradili Mercator točno, tam ob teh solmice? Ne vem. Gleda to, da je bil 50 metrov odlija še en... Ja. Da, pač, že pač, že... Tako morda je samo svalit, To je bilo pa, ne bi bilo te, Je to, da naši mali bočkih, kar niso še nekaj za neko kot na je naprimer Pater, tukaj zraven, da se na tako vrli kvadraturi, ki je bila prej zelena oziroma je bila vse odprta površina, ne bila za vršina, da se zdaj to zagradi, je pri nas člen, ki omejuje, da na primer na če se zdaj neko področje čisto zakretuje, da postaj ne za, da rečemo padavinsko vodo, da mora biti nek procent, določen procent tega zelen, da mora obštati. Imamo to kaj v našem Mariborski? Ali je to kar lahko, ne vem, znamen o... Stro, stro, stro, stro, priporočil, možemo... Strokovna priporočila so seveda, da se pač na procent grajenih porošin to, pa toh procentov prometnih, pa procent procentov eh, procento zelenih. To so priporočila ne, ali pa tudi nekateri normativi v časih. V časih ni eh, eh, sta pri nas ni tako, eh, zagotovo ni, ker eh, ko smo delali mi urmežno osnovo eh, spet leto 2020, 2000 smo, smo se pogovarjali z občino da naredili tudi eh, eh, normativni del, oz. Eh, implementacijski del, v ravno smislu teh normativo, samo občino ni šel v to. Obstaja pa seveda v praksi drugot, da, da mm -hmm. imajo polnih dokumenta še ta, ta izveden normativni kriterijalni del, potem se potem podrobneje dela. Ne. Ampak to je spet, v rovnišnji recimo v plano to, to območje opredeljeno kot območje, mislim, da stanovanskih in spremljavčih dejavnosti. Ne. Um, naprej je bil tudi service talis, pa neke vrtičke. Ampak nič več, kaj, pa morda so, morda so podani faktori zazidave, torej koliko je možno, koliko ne bo razmeren pozidnimi in po ampak ne tako podrobnočeno, v smislu zeleni prošimi. Skakaj, žal, žal to ni bilo narejeno, bi pa bilo lahko, ne? To je na obloče vse ki so, pobrali, so prebili, večji, na, ja. centri. To naredijo na, na en pas zeleni, pa Zagovar, pravzaprav pa zgodiš glasbo, Res glasbo. Ne, tu je ena, Mojico Golubiče če ker klinjska aritekta je pikro enkrat dobro ugotovila. Tile, ko to zgradijo, pa potem reklamirajo, da vse te so naše neprimičine. Se zmeraj hvalijo za zelenje na sosedovem. Tu se hvalijo z zelenjem na 15. gradu. Ne, ne. Oni za koliko je možno svojo precelo, kot atribut pozitivni pa štejo tisto, kar je v okolici. Zagljene zgodbe, takrat, ko smo prodali, če se spomnite, to je bil najcenejšik, kodrati metri, nebo malikor. Zdaj je krok 500 euro, bil, ne, 900, 900 euro, kaj se je gribilo. Cena glede, kratko, cene je kako ceneje, e, ampak so pripovedovali ti podajalci, da se je dogala, da so ljudje, ki so pač prišli se vrjeti, šli čez cesto, ki je pač bil galen v glas v bloku, ki je pač 15 stropni ne? E, in so tam tukaj pristanovanje Cine. v, v nekako ne ceneje, niti ne je njimno, da ceneje, ampak uh -huh. kraje so kupli v teh nižjih blokih in jugomontovih blokih uh -huh. kot pa v teh uh, polosih. Ne? Če ti stanuješ v 13 stropi, je nek drug občutek, kot če, če sanuješ v drugem. Ne? <laughs> Vnašti pa vse na vrne. Zdaj pač prodaja neko stanovanje tukaj, in to, kar je pravkar se pokazalo, da uh, tisti tihega, da je to neko odkar so zelo hitro pregradili, zelo raznovrstni materiali. In zdaj pravzaprav imaš uh, način prodaje stanovanja, uh, ki ti si na licu mesta, brez, brez reklamacij. To pomeni, da ti prideš stanovanje in so tudi slike. Ker umetnost pada na mnogih soblanih, uh, se ruši, gospodin je delo, kar zavaka, podzemni fasadi, ampak si ti kot kupec zavemo, da je že dušo. Cena je toliko nižja, ker je banka želi se rešiti uh, in je zdaj za ta da ne umlaga. Ne, ne moreš nič, garancije, vse, kar je na robe, imaš priložnost videti in se si oh, svet. Pravno je na Ja, ja, Upaš, se da se tu se se nekaj da se Da se se da Če se sta Če doma, se pod pa se nekaj zamakalo, moš nekak... Se ne bo vse nadejno podelj, da se ne bo da se ne bo ja, ja, <laughs> To, da vam um, še povem, da Maribor se sooča z demografskim praznjenjem. Ja. Uh, in sicer je sa dva razloga, ne samo staro in pribalo, ampak se ljudi ven selijo. Mislim, da se ta na bistvu, na ekonomsko aktivna populacija se gradi hišce, ali pa gre v vrstni ja. hišče, v Hoče stanovati, pa v rgozu, pa v Duplek in tako naprej. In jaz ne vem, ti, ki so to gradili, jaz mislim, da sploh tega niso poštevali. Početi graditi To, to, Pogrem, nek to nekdan je bil pa s nekako mimo vseh uh, trendov uh, demografskih potem se zgodi to je to je ekonomski sam model bi to je to je vzor sekundarnega načrtovanja ne ne predstavnica vlade ja poglejte <laughs> pisi, pisi za koga je zanimivo za koga bi brata Svetlana zanimiva ena kolegica uh, ki studuje izven Maribora uh, po občasnem delu v Mariboru kupla to uh, tukaj v Nero ker čas potrebuje za branjevanja da se no va dobro za neke prehodne ali neko občasno rabo ne pa za stalno da bi tu 12 let stropo ti naredil 20 letno kariero recimo to če bi Maribor bil, bil zaposlicen v za dosti imigracije. potem bi to šlo, ne. Grudi ki se vozijo od kot od, od, od, od, od imeli za par da se ne, da za ko je Zelo no, niši, svojdi tudi Vsi tisti, ki žemijo, da... Tako je razgovoril, da sem se na razgovoril, 500 Ja. Tem to lahko dopolnili. Tako? to lahko sam nima in ki prosijo. ne vem, če je za mene skredniva. Ampak, če bi to vse zelo na nič ne v Pa Če ni vse brez hibno, ne, tako Ampak mu pa ne, bi to bilo zgod. Ne, pa najlepši razgled v mestu, kot je pisalo, Ja, to je neviše v Ne, reklama je bila najlepši razgled v mestu. Najlepši je komunalna straška, kaj to zagrela. A ja. Mislim, to je Kaj ni energetsko zagrela. Ne, to. To je največji komunal, ne, kaj zelo to, kaj se spremla, kaj se svetu dela. se deli to, kaj mi dobi. Ne veš, vrčnosti, Saj, da je nekaj energetske vačnosti, krajnosti, vsega tega, vse o tem se samo doberijo, ampak energi Zdaj, kaj radimo, ta... ko z manj vrge, nam vse. To samo uredba, ne? Vse do leta bodo molili vse objekte zadostiti standardom, vzma vse novo pa itak. Zdaj, ne vem, kako bodo to spoh soče s tistimi zatejami. Kdo bo te čez se... pet let? To, se... to, to Mi smo na hkrati krati izvajalca in investitorja. To je bila ena firma. To je bil konstruktor, to je bil stagar, to je bil vekrat, to je bil uh, primorje. No, primorje so, povedem, še bez veze zato potom kar je. Ne? To, enostavno to normalno, da Ne može biti inkar, izvajalec in investitor. To ste njeročni funkciji. In se ne ta mešati. Mi smo to pomešali in posledica so zrčaji ker bolen samo ne svojega sam plati svega dela. Ne, ne Ne, ne. je učinkovit, rabe energije, že zdaj velja IBPC, na integratovi kontrol, in se že izvaja za industrijske objekte, a zdaj tudi za javne, Se pravi, da se določi učinkovit, raba, pa zjeventujemo obnovljivljavi, vjevjeti, vjevjeti, tudo de zango